Välkommen till A Bit of Nerdiness, avsnitt två. Välkomna! Vad jag vill efter i alla fall hittills. Uh, ja. Här är Niko. Är den vikingulvårdnaden? Andersdann. Pris. Och här är Färnan. I... <här> <här> <Back it. här> <här> vi körs så <där> här random intro idag. Fan. Ja, det är lika bra. <här> uh, Totalt kaos. <här> ja, vi börjar väl som vi gjorde senast och som vi troligtvis alltid kommer göra. Den här gången kör vi med Färnan. Vad har du nördat? Oj. Kan ju inte gå till mig precis när jag har stoppat burken till, till läpparna? Jo, det blir en utmaning så Ja, sen sist så, jag, jag håller på går en jävla utbildning om dagarna här Så jag har inte hunnit med så jävla mycket egentligen Det blir mest på äh, mobiltelefonen faktiskt Och det blir äh, absolut mest äh, fallout shelter faktiskt jag har lyckats få ihop så jag har fan nästan 80 pers <laughs> I mitt lilla jävla kälter nu så att, Men det är väl egentligen det jag har nördat Alltså det är väl egentligen det enda jag har nördat sen, sen sist Men är det som E3D eller trailen visar Att det är bara att bygga upp sin bas och överleva Det är inte så mycket mer än det eller? Nej det är inte det alltså, Jag har inte fattat om det är något mer där <laughs> efter det egentligen Man ska bygga sitt jävla kälter längre och längre ner i marken typ jag är inte ens helt, inte ens helt mm. säker på att det finns ett stopp det också. <laughs> på, hur, på, hur mycket, på hur mycket Man kan bygga äh, på Och så ska man skicka Som att de hade hur mycket som helst så. Ja det, fin det, finns det finns I stort sett hur mycket som helst mm. så att, Och sen ska man ju såhär ja, Se till att ha tillräckligt med resurser För att ge alla mat Och se till att man har energi Så, så man håller alla vet det, rummen är igång Och sådana saker mm. Mm. Men så att det, det blir lite långt tråkigt. Men då kör man det så här. 5-10 minuter Liksom åt gången, så då är det faktiskt riktigt roligt härligt, härligt, Det är ju ingenting man sitter och nördar någon längre stund Utom det är ju så här på raster Eller på... Ja, driv. Har... Ja det är det, absolut ja. Vilket de, de flesta Mobilspel faktiskt är Ja, jo men precis, det, det, är ju, det är ju Typ inga såna mobilspel som är till För att spela någon längre stund Ja, nej, precis Men det var det du hade spelat Ja. Nej, Nej jag, har, jag har inte hunnit med någonting annat faktiskt. Nej, ja, du ser. Men då hoppar vi direkt in på Danne då, vad du sitter och nördat med. Skyrim! Jag har fortsatt. Ja, hur går det då? Mm. Ja, långsamt framåt. Alltså. Det, är, det är mycket att tänka på. Jag, jag försöker bara höja mina skills typ hela tiden. Okej, okay. massor med och. Ja, men precis. Jag spelar typ ingenting på, på mainquestet. Jag spelar fram till man tar till typ sure, da. Ah, ja. Alltså, da. Det... Mm. Och sen, sen är den här Fuck this, mm. I'm going on a side quest Och sen är det hundra timmar senare Så vad var main quest igen? Precis, vart ska jag fortsätta någonstans? Ja, det ser jag. Nej, men det är Och så är det lite Fifa 15 och så har det blivit lite World of Warcraft Ja Okej, okay. vad mm. kör du då då? då menar du? Vad spelar du i World of Warcraft? just nu är jag en, vad heter det? Shaman? Shaman. Troll, Shaman. Ja, nya orken eller? För det var väl nej. det senaste? Nej, nej, nej, jag spelar, nej, nej, nej, nej. Jag, jag kör gratisversion. Oh. Som Jaha. Som jag fick nys av, av en polare. Okej. Okay. Och då, då är det Burning Crusade-expansionen. Oh, ja. Jaha. Så att det, alltså, det är ju den och så var det Lich King som var liksom de två. Som var givande, så att säga. Mm. Är det server då, eller? Ja, typ. Ja, typish. Ja. Typ så att det är, ja, men det, ja. ja. Mm. Det, det, det är väl typ det. Ja, trevligt, trevligt. Ja, jag har väl kommit ganska långt på FIFA också för den delen. Jag spelar på, på, på, på uh, tränarekarriär. Ja, ja. Mm. Inne på, se, man börjar 2014 15 jag är på 2022. Och dra åt helvete. Ja. <laughs> ja. Så att jag, jag kommer en bit. På ja, kan man säga. <laughs> trevligt, trevligt. Yes, du då? Själv så har jag suttit och spelat Batman, Batman Arkham Aha! Knight. Så det är riktigt trevligt. Och den just, jag såg att jag hade klarat det. Mm, jag har klarat det nu och jag sitter nu och håller på att fixa inför videorecensionen som ska komma upp snart. Right. Sitter och jobbar med det. Ja, ja, ja. Utöver det har så du... är det lite Mortal Kombat och grejer, klassiska Ja. ja. 100% procent Nico? Nej Det är, här ja. finns det att göra med sidouppdrag Det är ju Riddlers Quest, det är såhär mini slagsmål överallt och ja. ja, ja. Nej vad men, men... jag, jag tror jag klarar Storyn då hade jag gjort 45% av spelet tror jag eller Åh jävlar Och då har jag gjort några så här, sidogrejer är som också. spelar Skyrim Ja lite ungefär gran. Att klarar du huvudquestet då är det typ 30-35% Ja precis när man har klarat spelet då kommer man så att man står på ett tak liksom Så bara, nu är det bara röja loss Och då står jag tror jag står på 45% eller något ja. Åh, ja, Och Och fan, ja Det är ju bara så här grejer överallt Det du, du, här hit kan du åka och så, man, Vad, har du, för, vad har du hur många, vad heter det, timmar har du spelat då? Uh, och hur många? Jag har spelat storyn, klarade jag på 11 timmar och 30 minuter ungefär mm. Ja men det är ju fan rätt bra ändå. Ja men jag tror att jag har totalt kanske runt 12 Ja. Med sidogrejer och, och sånt Men runt ja, 11-12 timmar har jag spelat ja, fan. det. Ja, det är ju ganska okej okay speltiden då kan jag tycka Ja, absolut äh, Spelet är, jag tyckte det var riktigt bra Men man ska ha spelat Arkham Asylum och Arkham City innan ja. För här är en på, liksom fortsättning på det spelen Med story och allt Det var därför jag varnade på E3 för Den spoilade totalt Men den spoilen är det första man märker i det här spelet Så det är det första man får göra Jaha Så det gäller att man har spelat dem andra innan man hoppar in här, annars kommer ni tappa hakan och bara, vad är det som har hänt? Ja, ja. Men det var många twist and turns som gjorde att jag gapade ändå det storyn. What står fuck moments liksom. Ja precis, det är storyn är det som gör det här spelet Det bästa med det här spelet, är att Batman börjar se syner och han börjar gå insane liksom, han är galen Ah, och det är de delarna av spelet som är helt fantastiska När man ser hur han bryts ner ordentligt Det och låter ju faktiskt jävligt häftigt Det är riktigt häftigt, det har de inte gjort tidigare Det har varit en ganska rak story, du ska hit hit Här börjar man känna mer, de, han bryts ner Och man måste liksom ta det liksom Hur ska jag, jag kan gå på olika sätt För att hantera mina problem liksom, liksom Och sådär, och det är riktigt kul Man känner själv som spelare har man följt Batman tidigare så är det många karaktärer som kommer tillbaka. Okay. Och när Batman flippar ut bara, äh, vad, vad håller han på med Det här är karaktären man gillar ändå? Och han, ibland är han hur härlig som helst, ibland är han världens skitstövvel, liksom. Mm. Okej. Okay. allt han tänker att jag gör det här, jag gör det ända rätta. Men alla andra tänker, vad håller han egentligen på med? Och det är det som spelare du måste också tänka. Är det här, gör jag det här på rätt sätt, eller finns det ett bättre sätt? Mm. Liksom Man är ju själv där och bara, jag är ju galen Jag vet ju att jag bör, börjar gå insane Det förklaras väldigt snabbt okay. Men sen är det upp till dig som spelare Tacklar här att eh, Hur ska jag gå till tillväga Ska jag följa den här insana vägen Som kan rädda alla Men då måste några offras Och så vidare och så vidare mm. Och det är ju det, Batman är ju Han dödar inte Och det är ju det, när man går insane då är den gränsen inte så synlig längre. Nej, den, ja, den vad du menar. Och det, är ju det, det är det, och det är skit mycket. Sen finns mm. det vissa delar i det här spelet som jag blir, som är rena irriter irriteringsmoment i reaktion. Och det är bara mobilen. Okay. Ja, jag har hört att den ska mm. vara värdelös alltså styr, styrmässigt och... det går att är fixa i till är, är, inställningarna. Hello värdelöst eller? Nej, det är bättre. Ja, fan, hej. Vad då ja, <laughs> vi... du spe... älskar du köra Warthogs där vet du. Precis. Ja, men det, det är ju inte no... det är fan det är styrning. Det är kul att köra den men det är ju inte bra styrning. det. Ja, jag fan, fan med värre? <laughs> ja, jo det är sant, sant. Ja. Nej men och det går att ändra inställningarna, det är jättemånga Problemet där är att de använder, det här är första spelet, man får använda Batmobilen. Ja. Och då får man använda Batmobilen tills löst. Visst, man kan, med ett knapptryck kan du ändra Batmobilen till en tank. Mm. What? Så liksom, ja det kanske är kul att skjuta sönder andra tanks med din tank två, tre gånger. Men när du har gjort det sju, åtta gånger och det kommer mer och mer, då har du ledsnat ganska mycket. Och när du sen måste använda mobil för att möta bossar, och lösa pussel, ta dig genom staden Nej, de kunde ha gjort mycket bättre Använda ja. mobilen mindre hade gett mer tror jag Det är det, okay. less is more ja. <laughs> Mer än så är det inte så det är, Men bortser man från den delen att det används alldeles för mycket Då är det ett kanonspel Men videorecensionen kommer snart upp om man vill se lite mer vad jag tycker så. Ja, tycker jag ja. absolut man ska kolla in Men mm. eh, om man spelat ettan och tvåan Då är det här ett perfekt avslutning på den här trilogin Det måste jag säga Det kommer inga fler nu alltså Det, det, det, det ska vara stopp inte här vid nummer tre var, ja, Som det verkar nu så kommer det vara stopp Men sen får vi ju se de, Det kan ju alltid Det är ju så populärt Den här serien ja, ja. Så man vet ju inte Rocksteady kanske går fram Och gör en fortsättning igen efter det Men jag tror mm. inte det Nej det... Tanken är i alla fall just nu att det ska bara det, det ska vara stopp här Ja, precis ja. Och sen det var ju en annan utvecklare som tog det här och gjorde Arkham um, Origins Eller Batman ja. Arkham Origins ja, ja. Och det spelet tankar ju ja. det, Jag tror ju jag, ja, jo, jag har inte hört en annan person som har klarat det spelet Alla har ledsnat ja, Jag läsnade ja, ja. också så Vi får ju se om de får en annan chans att fortsätta med Batman eller hur de gör Men som det verkar just nu så är det här sista från Rocksteady som har gjort de tidigare Arkham Asylum mm. och Lost City Ja, ja. Men eh, det är väl det. Sen har jag väl eh, kollat lite på eh, serietidningar och sånt. Men ingenting jag verkligen har gått in på. så det är... Jag har funderingar på att köpa en lite nytt. Så det kanske kommer nästa avsnitt vad jag läste upp mig på. Mm. Men ska vi hoppa in på tv-spelsnyheter på en gång? Kan ja, det är jag. Uh, första nyheten jag har är Super Mario Makers kommer med 100 banor redan i spelet. Super Mario Oj. Makers är det här spelet där du får Super Mario-spelen 1 till vad är det nu är det de moderna. Men du får göra egna mm. banor och ge, dela med till resten av världen. Ja, ah, okej. Men nu har de kommit ut med att du behöver inte koppla upp det utan om du inte vill, för det är redan 100 banor i spelet. Mm men vad då kan du göra kan du göra egna baner fast du inte tänker köra uppkopplat ja precis men då är ju bara ja. du som kan spela dem ja, ja men, självklart, självklart. men vill du ha andras baner och sånt där då får du koppla upp det ja så ja. men det är bra liksom du behöver inte koppla upp det på en gång för att behöva sitta och tanka tänka vad som spel bara för att få spela det utan här har du hundra baner tills du kommer hem och kan ladda ner nya mm. ja. nästa är Dragon Quest 7 och 8 kommer till Europa det är ju lite äldre spel som Dragon Quest 7 kom, och jag vet inte om 8 också gjorde, det kom till Playstation 2. men nu det, kommer... Alltså den serien kan jag helt ärligt säga, den... just Dragon Quest har jag ingen koll på. Jag började med Dragon Quest 10 var väl den som kom till DS tror jag, och det är ett av mina favoritspel någonsin. Det spelet är helt fantastiskt. Och jag testade den Quest 7 till PlayStation 2 men jag fastnade inte, men nu kommer det komma, i sannolikhet skriver de, för det är rykten just nu, men som det verkar kommer det komma. Och det kommer komma portningar på 3DS, mm. och det ser What? jag riktigt fram emot. Så de tar PlayStation 2-spelen och lä lägger in på 3DS, så vi får se hur grafiken håller upp. Ja, ja. Ser. spännande. Uh, nej, jag ser riktigt fram emot det. Nästa och och, och, och ja. jag kan flika in en liten nyhet mm. är det någon så, är det, Alla de som är just intresserade av det vi pratade lite om i första avsnittet av uh, Abidor Nerdness uh, No Man's Sky mm. De har kommit ut med en helt ny video på IGN.com mm. Med 18 minuter uh, gameplay Mm, precis. Där, där man får se hur världarna ser ut Och hur man farmar Och ja, men lite sånt där liksom. Att man får lära sig lite, lite grunder i hur spelet kommer funka Precis Nice så att, eh, har... den, den länken kommer såklart läggas upp på bloggen och allt sånt där så. Ja, skönt IGN har hela den här månaden faktiskt i juli eh, First look på No Man's Sky Yes, Så precis. det kommer komma ännu mer så ni som är som Danne och verkligen ser sugna och Eller som mig som vill se mer få se vad det verkligen är Det ska hålla koll på Igen just nu för det kommer släppas mycket där Då lär jag in där och kika i alla fall mm, absolut. Det, hade noll, det, hade, det hade jag på noll koll på faktiskt Efter det så Mojang stänger ner sitt spel Scrolls Och Scrolls är då det här online-kortspelet Som de håller mm. Det har väl funnits i ett år ungefär Ja men det var ju en total jävla ripoff på Hearthstone Precis, ja. men nu kommer utvecklingen och liksom, de har lagt ner det Ja, lika bra mm. Det finns redan tillräckligt många sådana spel där ute just nu Ja, precis Behövs inte ett till Nej, nej, nej, absolut inte och vad fan, samma där no Nog för att det här var på, på, på dator eller på konsol eller vad man ska kalla det Alltså på, mm. på elektroniskt mm. Så kort, kortspel och hela den biten har ju funnits Det finns ju tillräckligt många kortspel överhuvudtaget redan Mm. Om man säger så, så att det, det, det är vara en marknad som är svår att slå sig in på hur absolut, som. Absolut, absolut. Mm. Eh, nästa är att stora telefoner kommer inte passa i Pitboy. Den här Nej, som jag läste det, jävla minsk. <laughs> mm, de som kommer vanliga, för det som de har som sagt nu kommer funka till, det är iPhone 4 till 6, inte 6 Plus och sen är det Samsung Nej. Galaxy 4 och 5. Ja. Men vad fan var då det är väl ingen som kan förvänta sig att 6 plus ska få plats Den är för fan stor som en padda Äggelsten. för fan mm. Ja exakt, exakt Precis, men nu, om man har tänkt att man vill då är det bästa Ja, att ja, ja jo, jo. Och sista jag har är att Predator är nu ute till Mortal Kombat X För de som har väntat på det jag och jag, det går. Mm, jag har testat det och han är ganska skön faktiskt Det är vad, har för, någon... vad har de för, uh, vad har han för, vad heter det? Finisher Ja. Tänkte du in? Ja just det, Precis. det, det, det. Äh, Jag har bara en just nu, jag har inte låst upp den andra ah, okay. Men den som är Den var lite tråkig måste jag säga Vad har va, va, du tagit i filmen eller? Äh, det som händer, han tar klor Stoppar upp i magen ja. Sen tar han en Sån här rund knivaktig grej Och trycker in i huvudet så att Toppen av huvudet Och resten faller av Så liksom hjärnan syns där it liksom han skalperar någon jävla alltså ah, precis. Ja, precis Och han slänger man ska... ner dem på marken Så det var ju inte det där eller någonting Jag vet inte hur den andra är Jag tror det har någonting med laser att göra är inte ja, det, det lär ju bli in där axelvapnet ah, precis. Ja, precis det lär ju nästan vara kasta, den... upp, kasta upp honom och skjuta prick eller något ja. Ja, typ För det finns ju olika Eller Eller Ta tag i skallen och, och Dra ur uh, Ryggraden och allting mm. Skulle ju kunna kombinera de två slit av huvudet med ryggrad ja, så... Kast upp det i luften och så där axelvapnet ja. Exakt, exakt där har ja, det, hade, det hade varit lite kul faktiskt. <laughs> Eller så gör de någonting från filmen också Det är ju att de ja. flår ju sina offer ja, just, De tar ju bort allt ja, skinn Så det, de har väl lite att leka med Ja vad fan Hur, hur, hur fan lång ska den vara Liksom i sådana fall den är några sekunder så... den. Ja, men Det är ju några typ, sekunder vad, vad är de på som tio sekunder som ja. längst Ja, ja. Ta tag i huvudet och bara rycka av det. De, man vet aldrig vad de gör. Nej, det är sant. Snyttande skallen och bara. Mm. <skratt> <skratt> Nej, men de har åh. Ja, det var <skratt> Men som ja. alla vet, alla fighters har ju tre olika fightingstilar man kan använda. Ja. Och Predator, de har ju ena, det är ju laser, mycket laser med den här på axeln och sånt där. Ja. Den andra mm, mm. är att de har mycket den här stav, de har någon slags knivstav ungefär ja, jag också, som smed. ja. Ja. Och 3D har jag inte så mycket koll på det. Jag tror det kan vara de här knivarna de har i händerna Lite mera ja. quick moves och sådär Alltså vad fan vad då Har de knivar i händerna? Det här, det här kommer inte jag ihåg Men tänk dig som Wolverines triple klor ja. Fast ja, det är två tjocka påstrycket. knivar bara På, på, på ovansidan av varmen liksom Vilken jävla, jävla film får man går se Det är ju ut typ nästan en meter för fan Ja det då är, det är typ alla Jaha, fan, Ja då... det, är, det är både ettan och tvåan Fan de missar jag missa helt okay, tror jag. Okay. Eller jag minns de okay. inte i Aliens versus Predators har också den Jaha, okej. Okay. då är det något jag må måste... Jag fan det betyder att jag måste in och titta på filmen igen, ja. igen. Och uh, re rebooten av uh, Predators. Mm. den är faktiskt ganska Där, bra. där har han ju också... Ja, jag, jag gillade den! Oh. Ja, jag tyckte också var... den var skö... den. Fan var skönt! Visst, det var fel person som hade huvudrollen. Huvud... Precis, Precis. Men annars så var den helt okej okay i film. Det var snyggjord. Det är den. Ja, precis. Den är visuellt väldigt, väldigt... Framåt liksom. mm. Jag måste säga att jag har, har ingen åsikt där För jag, tror, jag är inte helt säker på att Om jag har sett den så minns jag den inte Ja, ja, Nej. Det ja. Bara kolla igen, för att låna den om mig Ja, jag, ja precis. jag måste åka låna lite filmer jag. Får jag göra det Ja. Men Nu direkt in på huvudämnet då Som en nostalgi mm. Och jag tänkte börja lite lätt Så att vi kommer igång här Jag tänkte lite det här med Nostalgi så folk får lära känna hur Vi hade det Tänka tillbaka och så kan man kolla upp om det är något schysst spel eller något man hör talas om. För mycket av det gamla håller ju än idag. Men jag tänkte börja med, hade ni den här tidningen allt om dinosaurier? Ja! What? Ja, om du tänker jajamän. på den här. jag byggde hela dinosaurier. <hört> Helt rätt. <hört> Nej du, det här det här jag äh... måste ni fan förklara. Ja, ja. Det var, det var, man, man, man fick ju, uh, en, en benbit för varje tidning. Precis. Då skulle, man, skulle, man, skulle man bygga ihop en T-Rex. Mm. Oh, okay. Och de benen, de lyste i mörkret. Ja, mm. oh, men vänta, det här känner jag Och i mittenslaget av tidningen så hade du en 3D-bild så du fick ju med de här grönröda 3D-bilderna. Åh oh, Och så oh. Det var ju massor med sånt där. Och sen det som jag kommer speciellt ihåg ifrån den här tidningen, det är att de förklarar ju varje dinosaurie lite fakta men det som jag tyckte var coolast, det är när de hade storleksskillnaden på en människa och själva dinosaurien. Mm. Jag kommer ihåg att jag alltid satt och bläddrade och bara, man fattade liksom inte. Man var ung, bara kolla hur stor T-Rex egentligen var. Jämfört med människan, man satt bara gapa och bara... Och man var ju tvungen att samla på alla. Ja ja, jag hade, jag hade, jag hade precis allt mm. som gick. Nej, det, var Nej det, här, det, här, ja, det här har undgått mig. Det, det här har jag missat helt. Jag kommer ihåg... Jag känner igen det dinosaur självlysande dinosaurier, mm. det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg någon tidning till dem. Jag sa nej, nej. det kanske var lite innan... Jag ser inte det här när de kom, jag ser bara... Jag, jag samlade väl på dem 90... kan det vara 93? Okej, mm. mm. jag samla på dem? 92 eller 93? Ja. Ja, det är cool. ja, det. Ja, det, det, det då, då var det alltså att... typ 8-9 basta. Ja, ja jag, jag tänkte säga, jag kan förstå varför jag inte minns det här. Ja, men men jag, jag, det kan ju vara så att brorsorna mina sparade på dem så att jag har ja. sett din, Dinosaurierna men inte tidningen Ja och jag Nej, var, var stor, väl 4-5 liksom så jag var ju ganska ung också liksom mm. Ja Jag är ju helst av, av det här gänget mm. så att, äh... Helt uppenbart när du såg såhär <laughs> ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, jag, jag, jag är bara 6 år äldre än dig så att jag känner mig genast <laughs> väldigt, väldigt, väldigt ung Ja, precis. Det är jag nu sådant Ja, jag känner mig gammal väldigt ofta. <laughs> ja, nej, ja. Mm. Alltså, nu när du sa det liksom, just den jag hade helt glömt bort den. Alltså, så, nej, ja. Ja, tack, tack, för att du påminner mig Ingen den... <laughs> Nej, jag gick och jobbade så kommer jag jag vet inte hur jag kom om jag jag tror jag lyssnar på podcast och de börjar prata om eh, nya oh, vad heter det? Eh... World of... Bla, bla, bla. <coughs> bla, bla, bla? Mm. Nya dinosaurier-filmen som är... Jurassic Ja, Jurassic World, ja, Jurassic World. heter den, ja. Ja, Jurassic World. Och då pratade jag om den och då började jag tänka på det här med dinosaurier och så kom jag på den där tidningen och bara. Åh, oh, just jag var tvungen att gå och kolla vad den hette. Och jag såg på Tradera att det är någon som säljer nummer ett och två. <laughs> så då kom jag på vad den hette. <laughs> ja. Jag hade någon... någon eh... Någon tidning när jag var, när jag var väldigt ung, det var måste ha varit slut av 80-talet, 88-89-90 oh. Så fanns det någon sorts eh, tv-spelstidning som, som man kunde äh, samla på eller få hem okay. Men jag kommer inte ihåg för mitt liv vad den tidningen hette okay. well, jag, jag tänker inte ens jag, försöka minnas alltså, det, för jag, det. Jag, har, jag har suttit och tänkt på det hela den här veckan, men jag kan, jag kan inte komma på vad den heter gå inte Nej, finns det någon lyssnare där ute som kan några... ...kamla till? Det, det var en ganska liten tidning, så det var typ... Ja, men ett... Vad blir det? Det blir ett A5, typ. Okej. Okay. Jag som precis hade inte något dåligt skämt om A5-storlek, där, Men du det var faktiskt var... A5... Det var ah, typ ja. A5-storlek. Mm. Okej, okay, ja, ja. Så att den var ganska liten, men så var det så jätte. Ja, nej, fan, jag kommer inte på vad den heter. Eller skit. Hmm. Ah, ja, ja. Mm. Är det någon av er som har någonting att... Kommer med på en gång. I, alltså tidningsmässigt menar eller? Vad som helst, släng ut nåt. Vad som helst i nostalgiväg. Men tidnings, i tidningsväg så, man måste ju nämna, ja, det måste ju nästan alla ha hållit på med när de var små, det är ju Kalanka. Ja, Pocketen. Ja, exakt. Det hade man ju hur ja, och, och, många som och helst och i, hemma. i liksom. Ja, Bra. precis. Jag tror han har en jävla Ikea-kartong någonstans hemma. Ja, någonstans så borde det ligga kvar ja. ett gäng. Nej, jag... ja, vi hade dem hemma, men det var inte minna, för jag kom aldrig in i Kalanka. Nej. Nej, jag... Nej det, det fastnade, alltså, jag minns att vi hade den, men jag, vet, jag kan inte påminna mig att det fastnade direkt så där. Det var mer att det kom ju alltid med någon leksak mm. någon sån här skit, där, jo, jo. som man kunde leka med. Ja. Och, just, och just där leksaken satt, så var det ju bland skämtsidorna. Ja, precis, precis. Ja. <laughs> Jag vet inte, fanns den då? Jag vet, nu när man sitter och läser, då lät man alltid upp Vad heter det? Mussedäckar eller något sånt där Ja, jojo, för jo. fan Ja, men det fanns då också jo. För den vet jag att man kan gå in och läsa lite och försöka verka smart Men, men ja. den, den kom väl, eller då, då kom man väl alltid som en eller två sidor bara i Kalanka Precis, precis okay. det, Då var det liksom bara typ, så, ja men det var först en ja, det kanske det... var som längst typ fyra sidor Ja, ja. men precis, för det brukade typ vara först en Kalle-serie om man säger på en ja. tio sidor, säger vi Sen kom de här mittuppslagen med allt möjligt konstet man fick med och grejer Och då kunde det vara en, tre, fyra sidor med just det här mussel eller vad fan den hette. Mm. Och så kunde man lösa det. Sen efter det så var det typ en, ja, men en till liten kall bit liksom, efter det. Ja, ja. ja, precis. Typ en fortsättning av ja. första delen eller en helt ja, men stående. Ja, precis. Mm. Så att så är det. Eh, alltså, tidningsväg, alltså, där har jag svårt att komma ihåg vad jag hade för någonting. Mm. Ja, samma här faktiskt. Det, det, det är bara Kalle jag vet att vi hade just mm. för att man har behövt ta hand om det där eller flytta på den Ikea-kartongen någon gång då och då liksom. Nej, jag vet att eftersom inte jag hade Kalle så jag läste väldigt mycket Fantomen. Ah! Och det var ju lite där också, men istället för att få de där ringen, man, det enda man ville ha från Fantomen, mm. det var ju ringen. Ja, ja, ja. Men den fick jag in. på Eskilstuna Zoo. Ja, jag har fått <laughs> Av Fantomen. Jag sa. Oh! oh. oh. Mm nej jag fick träffa fantomen Ja, det, jag fick också det en gång Eller jag fick, inte, jag fick inte träffa fantomen, jag var inne i grottan Jo, Men sen jag, jag, jag hade ju sån tur att uh, Jag gick in i grottan och så gick en kring och tittade där inne. Så typ efter fem minuter så kom fantomen in i grottan ja, ja. Så alla var ju så här, FANTOMEN! <laughs> <laughs> Han hade med sig ett gäng ringar och liksom gav ut till unglarna ja. så, ja. ja, Det fanns var, var ju två du... ringar, vilken var du hade? Var det den med trianglarna eller den med dödskallen? Det är skallen. Ja Jag fick också den någonstans Men jag tror det var Jag kommer inte ihåg om det var som i Sune Sommar Att det var någon och kiosk Eller om det var från tidningen Jag vet ja. att jag har haft båda ringarna Men om båda kom ja. från tidningarna Det vet jag inte Sa Samma här Jag minns också att jag har haft dem båda två Men jag, jag, jag kan inte komma på vart från jag fick dem Men man tyckte att man var skitball När man hade dem mm. Mm. Vilken hand skulle vilken sitta på förresten För visst är det så att den ena ska sitta på ena handen Och den andra ska vara liksom ja, Dödskallen är på höger uh, För är det är den som det? fastnar ja. när man slår Då är det ju ja, det märket som med. var kvar Ja men du slår ju Du jabbar ju med vänster och nockar med höger Ja men visst fan Men visst fan kunde han slå med den, med den Snälla ringen också ja, Och få märket att fastna om man ville Allt som gör skada Ja ja ja för jag får för mig att visste här, om det var någon som stod i vägen typ, då klappar han till den med den, så ja. har det varit ett sånt märke på dem också. Mm. Ja, det är mycket mer jag kommer inte ihåg, det säkert. Nej ja, men jag har nu sen något sånt framför mig, jag vet inte varför men... Ja. Eh. Nej men det är det säkert. Eh, sen en tidning som jag också, det är som jag måste ta upp, det är Dragon Ball. Jag vet inte, har någon av er läst dem eller? Nej, alltså jag Aha. har ju läst lite grann. Ja. Ja samma här, jag tror jag, har, jag tror jag har haft en eller två sådana totalt i mitt liv och försökt läsa dem Men ja. det är ingenting som fastnar för min del Nej jag har läst de första, vad är det, 52 stycken Fanatiskt När de kom, ja. eller inte när de kom, jag var för ung då, men då när, när jag väl började, det var, läste, jag tror jag fick de två första Läste och sen var, var det morsan och farsan tvungna att åka in och köpa resten Det var bara, jag var helt fast Ja. Då säger man verkligen de första 52 det låter, det liksom, Meningen börjar verkligen som att det är, så här, det är ett visst antal Bara ett få, en, lite, en liten del Det ja. är bara 52 Hur många finns det totalt? Det är ju 52 i den serien Sen gjorde de några ja, ja. spin-off-grejer ja. jag, jag har ingen aning om vad det är för något För det är inte någonting som jag har följt Förlåt, har lärt... meningen är ju inte att man ska vara ordmärkare alltså, Men är det inte, säger man inte då att jag har läst hela serien? Nej Nej det, okay. det första, Nej det är första, det är, är det funkar inte. Ja. Nej okej, okay, ja. Alltså yes. jag kan komma ihåg en tidning som vi samlade, eller som jag samlade, med. brorsan samlade på den, det var marsupilami. Det vet jag faktiskt inte vad det är. Ursäkta, vad sa du? Marsupilami. marsupilami. <laughs> okej. Okay. Det är ett djungeldjur, ett gult och svart oh! med en svans. Ja, oh! ja, ja, ja, ja, ja, Marsupilami. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, men då är det snurrande som han stuts, ja, eller hängde, så kan han ju knyta ihop den så att den blir en klubba och... Ja, ja, är det så han heter? Marzipulami. Åh, oh, fy ja. fan. Nej, ja, men den hinns ju också. för den började väl komma med typ i Tintin. Mm. Ja, det är möjligt. Och sen så blev det typ fristående att Marzipulami fick en egen tidning. Ja, ja. Hmm. Jag för mig att det var så i alla fall. Att det var som en så här liten. Ja, men som, som muse. Ja. Däckarmussen var i Kalanka, var Marsupelami i, i, i Tintin. Ja, men det så kan det nog vara. Jag kan, jag, jag kan inte säga att jag har läst dem så. För, men däremot ja. så. Jag minns honom och jag ser en bild framför mig i huvudet hur han studsar runt på den jävla svansen på några vänster och, och grejer och donar. Mm. Ja. Typ som tiger. Ja, typ fast med Ja, men bro, typ mycket sånt. längre sånt. Ah, ja, ja, självklart längre, men alltså just jag ser just den där grodan, grodan, då som hoppar runt. Nej, det var så det var. Marcel började komma med i Spiro tidningen. Ja, ja. Jaha, okej. Okay. Spiro och sen så fick han en egen. Ja, med, ja. Marcel som började då, den började skapas 1987. Oj jävlar. Mm, för Spiroden den kom ja 50-talet. Ja, ja, ja. Och sen fick han en egen grej på 80 liksom. Mm. Det säger man. Yes, så är det med det. Är vi färdiga med tidningar då? Eller har ni jag någon... tror det. Det, nej, det känns värdigt. Ja, nej, jag kan, jag kan inte komma på några fler. Jag läste fruktansvärt lite tidningar alltså, när ja, jag var liten aha. ändå. Ja, likadan. Jag är fortfarande likadan. <laughs> <laughs> uh, ja. tv serie då? Oh, Oj, där har vi. Där finns det alltså, mycket. Det... Jo, det, det finns sjukt mycket Men det, det, det, det är li, lite grann samma där som serietidningar att Jag kommer inte ihåg mycket av dem Nej, jag har sett mycket Eller jag har sett lite av mycket ja. Jag kan <laughs> ju börja med några som jag har sett det Alltså jag har sett dem här på VOS Men det är ju gamla serier ja. Och då har man ju bara sett en 2-3 VOS Och det är ju 6-7-8 avsnitt liksom Så jag har inte ja, sett ja, hela precis. serien jag har sett. Och först jag tänkte Jag började med ja. serietidningar Så jag tänkte börja med eller med dinosaurier där så jag tänkte börja med Dino Riders. Ja det, för fan. De här med stora aj, aj, vapen på sig. Nej. det här flyger mig långt ovanför huvudet kan jag medela. Nej, har du inte sett Dino Riders? Nej, jag, jag har inte sett det här alls <laughs> faktiskt. Då kan jag aj, säga, de finns på Youtube några avsnitt så gå in och kolla det. Ja, <laughs> oh, det låter ju inte bra. Jo, ja, det är stört skön om man tyckte det var så coolt sen kom det ju de här leksakerna med Uf, men det är som sagt, det mesta som kommer att nämna så här kommer leksaker, men det tar vi sen Ja i och för sig, jag, kan, jag kan ju förstå att man tyckte det var coolt då ja. Det är ju det är jag nu som säger att det, det låter inte bra, verkligen Jag läste på en VOS bild nu, och då står ja. det så här. rubriken är Dino Riders, alla barns självklara favoriter <laughs> Så det var. Okej, bara, okej, var inte så svår <laughs> Ja, nej, precis uh, Jag Promoted vet att jag guy. kollade mycket på Captain Planet Nej, Va? det vet jag inte vad det är faktiskt Captain Planet, det var, ju, det, var ju, det var ju liksom The shit back in the day okay. Nico, ni är det här ännu uh, det, bevis det var... på att han är äldre än oss? Ja, ja, ja, ja, det här är ett bevis på att jag är mycket äldre än dig Ja, helt klart, uh. helt klart Alltså det är fyra stycken typ tonåringar uh. Som typ kämpar för att göra världen till en bättre plats Och när de behöver hjälp Så, så sammanstrålar de sina fyra ringar och, och tillkallar Captain Planet En blå superhjälte som typ tar hand om jorden <laughs> Det var ju liksom the shit back in the day så det, så var det Allt bara. jag ser framför mig Det är den här blåa kostymen Han som ser ut typ som en myra eller något men Nej det är inte alls För han vet jag ju någonting annat Men han kommer mycket senare Men det låter det där jag får upp <laughs> jag kan, oh, precis. Nej, men det, var, alltså det, det, det det höll ju på Det, det sändes ju länge alltså. och, det, var liksom, det var ju ja, Lätt tio år Nej, det här måste Men, bli men som de som... förvandlas inte till någon superhjälte Utan de tillkallar en de, de tillkallar honom via sina ringar Okej okay. via, via, Alltså alla, de fyra elementerna Ja Ja. Vid vind, vatten, jord och eld <laughs> okay. så Samma strålar om ringarna Och så kommer Captain Planet <laughs> <laughs> ja, det är ja, Så det. heter det Captain Planet and the Planeteers <lämma t -ra, så. skratt> sen dess mellan 95 och 2005. Vad? Så sent! Så sent! Att, då oh, måste man ju säga: Jag får kolla, jag lyssnar på podden och kolla upp vad det är sen. Ja, samma det här, här. Man ja. måste ju så, också... de var till och med fem stycken. Femst? Ja, det var till och med fem stycken. Vad var det femte elementet då? Eh. Oh. Ja. Vad det... nu? Vilka har vi Det är eld, vatten, jord, luft. Ja, sen då. Metall, va? Har kommit till i efterhand nu som ett femte element. Är det inte så? Mm, det ska ju se. Earth, fire, wind, water and heart. Heart. Hjärtatskraft. <laughs> ja, <laughs> Hjärtatskraft. Ja, där ska den komma. Och så, så, så, så satte de mot ringarna och så sa de uh, Let our powers combine. Och sen när <laughs> Captain Planet kom så körde de Go planet! <laughs> <laughs> ja, ja. är det bara är det bara jag som ser typ så här, någon freaky sailor moon klun framför mig liksom, är det, oh, och, och, och tonårarna heter Kwame, G, Wheeler, Linka och Matti. <laughs> va? <laughs> och så och så the, the bad guys i i serien, de kallas för the eco villains. Åh <laughs> ja. <laughs> Fan, vad schysst, var det något försök för att göra liksom nästa generation lite mer, alltså tänka lite mer på miljön eller? Säkert <laughs> eh, oh. det, det, det roliga är att eh, en av badguyen, eller en av the bad guys i serien hette Duke Nukem <laughs> oh! mm, -hmm. mm -hmm. Mycket trevligt, mycket trevligt Jag hoppas det inte var samma humor där som det är humor i Duke Newton Nej, är det är det... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja, det, det där måste jag kolla upp vad det är för serie oh. Jag tänkte på den oh. när man ska skrika Det var ju väldigt oh. populärt förut Ja, oh, absolut Och speciellt den här som jag också kollade lite på, men inte så mycket Om några av er känner det här Det är Thundercats THUNDER THUNDER THUNDER THUNDER CATS! Mm. Mm. Jag måste säga igen, det här är något som jag har missat tror jag THUNDER THUNDER ah. THUNDER ho -ho! Precis, det där skriket, det, det var vart alltså, det här de... måste vara liksom, det här måste ju vara början till furries För det är väldigt... Ja, det, det, det var tidigare, det var tidigare det. <laughs> Ja, för det är väldigt, de är liksom hälften människor, hälften kattdjur Yes. Och slåss yes. mot uh, typ Det sändes handljuden. mellan uh, 1985 och uh, 1989 mm. Okej okay. Det kommer till och med Ett, ett tv-spel till Nintendo 8 Hur 80... fan, Nico, hur fan kan du veta Vad sa du, Daniel? Medan 1985 och 1985 och 1989 hur fan har du sett det här och missat eh, Dannes andra Superpower. Eh, <tätten tätten tätten> power... Ja. Jag är ju född 89 så jag låg väl i BB och kollade på inte ut. jag. Ja. Det <tätten> Nej, det är mycket det som konstig man... tv-smak. TV ja, alltså mycket ja. av det här har man ju sett... Typ, jag har många äldre kusiner. Mm. Så mycket av det här har jag ju fått av dem sett på VOS och sånt här hos dem. Det är därför ja. jag har bara sett lite, för jag har bara sett det. Jag har aldrig haft det själv. Den har man sett, och det har fastnat starkt för det är bra liksom, tecknade serier, ja, det är det man ja. aldrig haft det själv För som sagt, jag är för 89, jag är inte jätte, nu är jag ganska gammal, men då var jag liksom, jag var, när jag den slutade så det. Men det måste ju vara någon, någon sån här grej att skrika i, i, i ja. alla de här serierna ja, jag, jag, på den jag, jag, jag. tiden ja. Men kolla, det, uh, det finns allt. He-Man som åt sig jag kommer till. Ja, jag, jag, jag sa precis och He tänkte på den fan. and <laughs> the monsters of the universe! I have the power! Ah, det är liksom, ja. By the power of Greyskull. <laughs> uh, <laughs> by, by the power of Greyskull. I have the, the power! power. <laughs> Så höjde mm. han svärdet. Mm. Så gick han från vit tröja och rosa byxor till... <laughs> <laughs> och ...barbar. Ja, precis. Och, så och, och hans, hans lilla fräga kapp. Precis, mm. Granger som oh. blev... Eh, Cat. The mighty Battle Battlecat. Oh. <laughs> och Skeletor, skelettet som de slåss mot. Äh, den är fin. Ni, jag måste bara säga att jag lyssnar ni får ursäkta att vi sitter och skriker, men det här är fan skitkul. <laughs> <laughs> det får ni fan leva med. Jag hoppas att det, våra lyssnare... Kommer ihåg såna här grejer och sitter ja, och skriker ja, med oss jag. här Man kan ju hoppas det så de inte bara sitter och tänker ja, de nu sitter De sitter säkert bra och bara, Nej precis, de sitter säkert bara Men nu missar ni det här, mm. hur kan ni inte prata om det här? Det får ni ja, mejla in Det får ni mejla in, spela in eller skriv på Facebook eller på Twitter eller whatever Och vet ni inte vad vi pratar om, kolla upp det Om ni är så unga De flesta grejerna finns nog på Youtube som man kan alltid kolla upp vad det vi är för något Ja precis Jo uh, Fanam Ja Håll igenom lite har du några ja. serier eller? Du som är så pass ung, du är yngre än oss ett år yngre än ja, mig ta tack för den <laughs> <laughs> ja, för det är ju så <laughs> <laughs> men, men det är lite, det är lite samma där, du vet, när jag var ung var ung, ung mm. Så ja. då bodde jag mitt ute i skogen, så jag körde ju bara på ettan, tvåan, fyran ja. Så jag hade Aha. inte så jävla stor möjlighet att kolla på så jävla mycket i, i liksom tv-serieväg Nej, mm. mm. det var väl trean som var bra på den tiden när ja, jag Ja, precis, vet jag. precis. Det var, ju liksom, det, var ju, det var ju där de flesta fanns. Så att det mesta av grejerna har ju jag faktiskt fått kolla på vad ska man säga, senare. Ja, ja. Mm. Så att det, jag har ju liksom inte så mycket från, från den tiden. Just där början 90. Slu, I slutet 90. Där. Ja. det, det är liksom mera, Då har jag mer fått kolla det på. Ja, antingen på nätet sen eller fått sett på alla repriser som gick senare efter det. om man säger ja, ja. Ja. Men jag vet en som vi har talat om tidigare. Jaha. Biker Mice från Mars. Åh oh, oh, fan oh. Där Där har vi toppserie Inte den nya <laughs> Den gamla nej, Alla nej, nej, som sitter den nu fan, nej. nej Den gamla Den gamla <laughs> den, den riktigt tecknade Gamla mm. Ja Men vad heter de Vinny Det var Mars Och det var Turtle Jajamän Uff. Men vänta Det är väl det är inte en till Nej det, de är tre stycken Är helt de bara tre ja. Är du säker mm. Ja Helt säker mm. Okej okay, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Sen hade de ju Vissa gäster och sånt Men sen slog de ju Limburg slåss dem mot och... Nej, äh, det var ju massa sånt där v Vänta, vad är det för färg på dem nu? Är det vit, brun och så den Grå. silvera saken? Ja, ja precis ja, ja. Lila byxor, röda byxor, svarta byxor fan, Samma va? sak med motorcyklar Lila ja, motorcykel, ja. röd motorcykel, svart motorcykel Turtle, det är han med solbriller, ledan Som var brun, svart ja, motorcykel Du har Mars, det är den gråa Med lila motorcykel, lila byxor Och har den här metallarmen Ah, som man förlorade det som man skjuter ifrån Just. och så har Vinny vita med halva ansiktet borta så han är metallbit och ah, den kör där den där robotöga eller vad precis, och kör den där rö liksom röda motorcykel lite sportigare ja ah, ja mm. ah. jag hade ju han ah, vad sa vad han, han hette nu då B Silvermusen uh, Mars. ja ah, han hade jag vet du, lekte som fan med den stakaskubben uh. han fick både flyga och åka motorcykel och allt möjligt fick han göra jag vet, jag hade alla tre och så åkte vi på semester någon gång ja. Och så mötte jag en kille och han hade bara skurkarna Och oh. han bara, och vi satt ju där och lekte som galdingar Det var liksom aldrig träffat killen liksom, Vi ser att han har alla skurkar jobbat, och jag dra drar fram min hög Och så satt vi och det var, det var vackert om man var liten enda, enda gången man inte skaffade en ny vän är ju det där tillfället mm. Då, eller då går man ju så här som ovänner i alla fall sen ja. När man inte kan bestämma om vilka som ska vinna mm. Och sen var, tog jag med dem till min äldre kusin i, Eller yngre kusin nu med och, och, sa, och så satt jag och lekte med honom bara, oh vilka kul jag Nej men jag ger dem till honom mm. Nästa Vaha. år jag kommer upp hela skiten sönder <här> <här> Jag vill ju ja. mörda <här> ja, Jag förstår det Nej, jag jag, jag skickar ju bild till dig, Nico. Här för, vad fan, det är bra länge sedan nu, men kan det vara två-tre månader sedan i alla fall. Mm. Då jag hittade min den här jäven igen. Ja. Vi var hemma hos mormor och morfar och rotade runt bland grejer som de skulle slänga och kasta ut. Så tittade jag ner i leksakslådan och överst, då ligger han ju där. Ja, Hel öftet. och fräsch, faktiskt. Både Allting sitter kvar. All, både armar och svans och allt möjligt fanns kvar. Det enda jag saknade var... Visst fan gick då ha hjälmar till dem Ja va? det är hjälmar för de har ju antenner Men de trycks ja, ju ner och så sätter man exakt, på hjälmen Exakt, exakt Det hjälmer hjälmen saknades Och motorcykeln då förstås ja. Men det, anna, gubben i sig var hel och fräsch <laughs> Faktiskt Nej är det någonting jag vill ha då är alla de här grejerna tillbaka jag, försöker, jag sitter fortfarande på Tradero och letar För jag har tre dvd från serien, den gamla serien Men ja, jag, ja, vill, mm. jag vill ha leksakerna för de som har varit hemma hos mig jag vet att jag har hur mycket skit som helst överallt Men det är mycket jo, nostalgi tack. och det är ju det Jag älskar att gå tillbaka och kolla nostalgi Och det här är några grejer som jag verkligen vill ha Komplett mm -hmm. Speciellt när, som jag aldrig hade när jag var liten De hade ju ett stort fort och De bodde oh, ju på baksidan ja, av en Var det amerikansk fotboll? Nej det var baseball En stor ba baksidan av en baseballarena och då har oh, man ju visst, den, den här ah. Skylten där man sätter upp poängen Är på ena ja. sidan Och på baksidan där är det gym och grejer Där de bor och allt sånt där Är riktigt häftigt ah, Ja visst fan det hade jag glömt bort helt och hållet mm. Fan och allt ja. Nej så det är, det är någonting jag, På de här DVD erna då har de ju de gamla Reklamerna för leksakerna Ja. Och de reklam var bra mycket bättre på den tiden <laughs> För jag sitter fortfarande och bara Jag låter låtit er sitta och prata För jag har och kollat igenom alla jävla Cartoon Network-serier alltså, som gick -talet. Ja, jag, jag tänkte liksom komma vidare till den sen För att ja. när, jag var, när jag var lite äldre så då, då flyttade vi ju flyttade vi liksom till Ja, bostadsområdet, vad man så kallar ja. det för. Då fick man ju alla, alla kanaler. Det och roliga, då, då, är, att, det roliga är att jag kom ju bodde ut i skogen. Ja? Och hade Cartoon Network. Ja, lyckos dig då? Jaha! Vi hade ju parabolantenn vet du? Mm. Ah! Vi också, det... vi hade inga snåla det var... föräldrar. Nej, <laughs> precis! <laughs> så Så jag har suttit och, och skrivit upp en jävla massa från Cartoon Network. Mm. Jag, fick, jag fick en egen go kort när jag var typ sex istället. Ja. Så Ingen det, det är inte om dig då. Nej precis, det jämnar ut sig i alla fall. <laughs> jag fick nej, bara visst, en kross och två fjulningar. Det kom, det, det nej, det jag kom liksom lite kom lite senare Ja. Och vad, vad har vi på Cartoon Network då? Uh, ja, vi kan börja med Flintstones. Klassiker, oh, klassiker. Ja, klassiker. självklart. Uh, Jetsons. Mm. Ah, visst jag. Det var ju sånt, det var ju typ universum. Ja. Det var ju sånt, liksom, ty, typ ah. ja, liksom, de, de var in i varandras serier och. Ja. Det är Hanna Barbera Ja, exakt, sidan allt. exakt. Eh, Sen hade vi Pirates eh, On the Dark Waters äh, Det här känns jag inte igen jag... Det är alltså, det, det Jag, jag skulle väl klassa den Närmare en anime-serie Någonting annat okay. eh, Det är typ ja, men, alltså, Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det Det, det, det handlar om typ en Ung kille med, Som har typ en något så här jättekonstigt djur som medhjälpare Som typ alltid gör bort sig Okej okay. ja. Pirates, uh, Pirates of Dark Waters uh, ja, men Det är också Hanna-Barbera Ja uh, Grejen, men det, det är mer en anime, ett anime Stuk på det hela Jaha. Jag måste kolla trailern sen Jaha. Jag känner inte igen det alls faktiskt. Nej för jag inte känner igen det här. Det måste jag kolla upp Ja. Det är... Men vi har ju, vi har ju, mera, vi har ju Mer cartoon-serier Ja ja jag, som man jag tänkte fortsätta. på jag tänkte ja. det där ni den av och det var Bark and Mice from Mars. Mm. Ja, självfallet. Eh, jag har också Space Ghost. Och Birdman and the Galaxy tri eh, Trio. Jag tror att är det... scenen är All Yours den är faktiskt. Jag känner inte igen den. De, de, de, de, de var de jättetidiga. Ja, ja, var de. Eh, så original Birdman släppte 67. Oh. <gör> Okay. Men, men började sändas på Cartoon Network 90... Ja, kan det vara 92, 94? Där någonstans. Ja, ja. Eh, samma sak med Space Ghost. Det var också sådär 70-talet släpptes det på, tror jag. Oh, fan. Och som varje avsnitt var bara ja, men en kvart lång. Ja. På, på just Space Ghost. Det var kanske ja, 12-14 minuter på Space Ghost och 30 minuters avsnitt på Birdman. Mm, mm. Birdman, han var ju här, men superhjälte med... Han hade väl inga såhär jättedirekta superkrafter på det viset? Okej. Okay. Uh, han... Varför Birdman? För han, han heter Harvey Birdman. <laughs> Och han, han, är, han, är, han är... Han är advokat. Jaha. Yes. Okej, okay, Det det, det, ah. det började som det. Okej, okay, ja. Ah. Men alltså, vad... vad... Vad gör han? Eller alltså vad... ja han flyger omkring och löser brott och grejer. Ah, ja. han flyger alltså. <laughs> ja, han, jo han, Birdman, han, har ju, han har ju typ mekaniska vingar som han tänder. Ah, de. Som, ser, det som ser ut som riktiga vingar. Ja, ja. Mm. Typ så, föregångare då, då, då, till vad fan heter de, de nya som har vingar? Avengers. Ja precis. Det, det, är väldigt, ja, men det, här, det, det var ju liksom en, en föregångare ja. alltså, så, eh, de har nu i Avengers har de ju Nick Fury som ja. ledare. Eh, på den tiden så var det Falcon 7, och ah. gissa vad, Jonad också har en ögonlapp. Ja, ah, det ser, <laughs> ser, det går igen, det är ja, populärt yeah, med ögonlapp. Och så var det, ja men, Bird Boy, och, ja, det, alltså det jag vill inte gå in på det som för djupt, för då blir det bara att man sitter och bablar. Ja, ja. Men det var ju som, ja men de typiska, stereotypa, eh, hjälplösa, <laughs> Människorna som skulle hjälpas av, av Birdman. Då. Eh, och så var det som här typiska Billens. Liksom. Ja, Stora, muskliga, mer raspiga röster. Och, ja. Som inte var alltför intelligenta. Nej, precis. precis. Det brukar vara liksom konceptet om man säger. Ja, återkom igen och igen och igen. Men det, det, det är nästan så att alla serier måste ju ha en sån ja precis Det, det, det ska ju alltid vara en och samma som ligger bakom sen Vem själva boven för avsnittet mm. är Det brukar kunna du, liksom skilja Men just det ska finnas en evil jo. Jo, det, mastermind det, det, Och the main villain han var Det var number one <laughs> <här> <här> <här> och, och det var han, han uh, Number one han ledde uh, Det ondskefulla uh, den följa gruppen Fear. F-E-A-R. Alltså som i spelet. Ja. Fear, ja. Alltså med punkter så här. Och han, är, han, han kallas för number one för att han är Birdmans number one enemy. <laughs> oh, påhettigt där. <laughs> eller hur? <laughs> Jobba inte allt för hårt eller nej? Nej, nej, nej. nej, nej. Precis. Så nej. nej det, det var som... Birdman och eh, Space Ghost, det var liksom mina två stora... Och, ja, och Transformers. Mm. Ja. som, som det, det, det var liksom de som jag kollade på mest av allting. Eh, för det var liksom, det var den här typiska grejen. Man slutade skolan, mor och farsan var och jobbade. Eh, man kommer hem, tar sig ett par limpmackor, man bredde lite Nutella på det och så tog man ett glas och sen satt man och kollade på Birdman. Mm, okay. det, det, det, det var precis på tv när man slutade skolan. Liksom. Ah, ja, ah, de, de klassiska serierna som alltid gick yes. när man kom hem. Liksom. Klocka, klockan, jag tror det var halv fyra eller någonting sådär. Då var det Birdman på tv. Det skulle jag alltid. Se. Ja. Det är ju så, alla har ju två eller tre serier man alltid satt och kollade på. Mm. Jag, vet, jag har två stycken. Den första som jag kollade. Till förbannes på Det var Teenage Mutant Ninja Turtles Ja oh. oh, absolut den, den kollade man hela med, tiden Med på. Bebop och Rocksteady och Krang och oh, exakt. Alltså de där. Mm. För, Ja exakt För det var trean tror jag Och så var det Skurt Som <laughs> programledare och så var alltid Turtles <laughs> Ja <laughs> uh, Turtles, Och så var det väl DuckTales också va Ja den var väl också oh. där. De hade ju en lite blandning där mm, mm. Men den andra som jag kollade extremt mycket på Som blev början till uh, Mitt stora fanatiskt för det det var Batman The Animated Series Jaa, ah, ah. men den kom väl ganska sent va? Den kom 90 någonting För där eh, vet jag, eller var det 80? Jag vet faktiskt inte när den var Är den så tidig? Ja. 90? Batman... Ja. Det är fan tidigt Jag har hela listan här 98 92. Eh. Ja. Var det också? Då, då kom den tillbaka, för den, mm. den tog väl en paus också? Den gick 92 till 95 Ja Och sen tog det nog ett paus precis 98-2004 fortsätter den sen mm. Ja Och jag såg där i Början där ja. med, Eller inte direkt början, 92 då var jag tre ja, bass thanks. Så jag väl inte ja. hade... <laughs> Men jag måste ju ha sett den när jag var fem sex ja, bass eller ja, någonting precis. där jag Ja, det. Och Vad ska jag säga, tv sen har visats i Sverige På tv4, kanal 5 och tv1000 På fyran? Ja Och den, jag kommer ihåg, jag kollade på den på femman vet jag Ja. Men det var de, Turtles och Batman animated series Det är de jag har kollat på De är ju riktigt grymma Jag vet min den där serien som var när man kom hem från skolan varje dag Det var ju, fa det var ju faktiskt eh, Dexters, Dexters laboratorium jag <laughs> när, när jag väl hade Cartoon Network Det är ju några år senare liksom mm. Men eh, det, var, det var den man kollade på varje dag när man kom hem För den var alltid på När man kom hem så slog man på tvn på Cartoon Network Och så var det det som var Mm. Det, och, det och lite skämmigt nog powerpuff pengarna. Ja, men den är ju awesome den serien. Ja, alltså det, den gamla det ju det. serien. Ja. Ja, ja, precis, precis. De ska vi göra en reboot på den som ska tydligen vara skitbra har jag hört. Jo, det, men, men det, men det kommer ju typ en säsong här för inte så jävla länge sedan ja, är det sånt? som var så här totalt jävla värdelös. Asså? Alltså. Ja. Jag, jag har faktiskt inte kollat på, på någon av de såna där kanalerna nu på senare år överhuvudtaget mm. faktiskt. Alltså ska vi heta, lite. enda jag kommer ihåg därifrån Cartoon Network, det är Johnny Bravo. Åh! Oh. Det är ja, Hammarkap. Ja. Apropå rikskatt. You wanna go home with me? No. <laughs> Nej, som sagt, jag tittade ju, jag tittade väldigt lite för när jag väl flyttade så att jag fick Cartoon Network då, då var jag i ja tonåren så då var det dags för moped och skitsan och och, ah, och så då var ju inte TV så jävla intressant längre. Såna ja. dumheter kommer jag inte att hålla på med. Ja, oh, men det var ju skitsyn. Uh. Jag, jag har några till som jag kan ta upp om ja. inte du har någonting Nico. Jag har eh, två stycken till som. Ska jag be beta av ja, dem ja, ja, ja, ja, lite men... snabbt eller ska du ta dina? Ja, ja, men jag, jag, jag kan bara beta av ja, dem. Jag det, det, det tar några sekunder. Får vi får se om vi känner igen några den här gången. Ja, det, nej, nej, nej, ni kommer känna igen allt. <skratt> ja, det är bra. Tror jag. Jag hoppas det. Ja, jag Tom och Jerry. Ja. Oh, har... oh, löjligt att vi inte har sagt det tidigare. Tom och Jerry liksom. Hallå. Ja, vad fan. Jag följde in alltså ja, man har ju sett något men... skojar du med mig? Du måste jag sett något av? Ja något har jag sett men det är inte ja. så att man, ooh, tomery utan man bara eh, kan. Han är för ung fortfarande, det är det. Fan alltså, vad är ung till en... mig? Ja, men vad fan jag älskar ja, men, ett till, år, du. Ett år. Ja, men du kommer tillbaka väl Vad ja, mm. du hamnade i det där sagt, du hamnade lite med mörka träsket med Batman och Ja det, ska, det var som... ju väldigt mycket Som igen du var liksom så där färgglada och vad heter det? De släppte ju för fan pioner the, the three... och grejer på varandra. Det är väl rätt Ja, men det, men det, det, det är typ... Det var ju typ såhär Three Stooges ja, humor. Jo. jo, men så var ju. Absolut. Det är nästan Disney-humor liksom, med Kalanka långben och de där. Ja, ja, ja, ja men det är det. Uh, sen har jag... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Flygplan! Oh, yeah! Oh, hey, yeah. Flygplan! Flygplan! <laughs> oh, hey, oh. Flygplan! Flygplan luften hela kan. dagen Jag kan inte. Upp i luften hela dagen flyger våra flygplan. Här kommer de. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. <laughs> eh, luftens hjältar. Ska vi plugga in den där låten? <laughs> Nej, ja, det den klank. kommer den <laughs> <laughs> Det bara kommer naturligt. <laughs> bumblebjörnarna? Nej, luftens hjältar. Oh, oh. Ja, precis, luftens hjältar så heter den ja. Ja, precis. Sen bumblebjörnarna ja. kanske också <laughs> Bumblebjörnarna, precis. Uh, ducktails, mm. så klart. Ja. Ah. Med såklart när Gismo Kvak kom. Med, det, det var ju dåligt som hela grejen blev bra med DuckTales Ja. Uh. Uh. Vad, vad, vad var de skulle säga? Vad var ordet? krankeli fnatt Ja, exakt. Perfekt. Men en serie som ja, var bra också. det är Darkwing Duck också. Precis, tänkte precis ta ah. den också. Ah, den Dark går ju. du den idag på Disney Channel? Asså, gör det? Jajamän, de den. Ja, men de börjar sen inte igen. Jaha, kul. Darkwing Duck. Och den, den, den går till klockan 10 på kvällarna. Okej. Men var inte det en ganska skum serie för barn? Jo, den är jätteskum. Den är, den är men... mörk och Ja, jag tänkte säga det är inte han sant? ganska är inte han ganska alltså deprimerad, alltså, mm. han är rätt tung. Alltså han är en parodi på Batman så det är ja, det exakt, en parodi på Batman, på Batman. ja han, han är som du säger han, det, det, det är mycket så här djupa tankar ja. och, och men det är något man inte reflekterar över nästan lite nu. För avancerat för barn. Ja, exakt, exakt. För det har man ju först reagera på nu, alltså när man ändå blev några år äldre, att den, den är ju tyngre än vad man trodde då. Absolut, absolut. Det, det är lite igen som att kolla på, eh, kolla på eh, Svamp Bobby idag, på engelska. Ja. Liksom, hur knarkad är inte den serien? Hur mörka skämt finns inte med i den serien? Men så undrar, undrar om det inte är så i allt verkligen. Alltså just för att de ska kunna rikta in sig på lite bredare publik. Inte bara ja, kanske. småbarn. Kanske. För de måste ju ändå rikta sig till den delen av publiken som faktiskt kan titta på tv själv. Eller vad man ska säga. Och då drar de ju in småbarnen också. De liksom så här, ja oh, det här tycker jag är bra. Och så drar de med sig liksom småsyskon och sådana saker. Och efteråt. Och då måste de ju ha liksom lite blandat. Med, med humorn också. Mm. Precis, precis. Att, att man kan, att, att man som vuxen eller vuxet barn kan relatera till problemen exact. eller ja sådär. Exakt. Uh, så att, ja. Uh, sen, hade jag, sen, sen ska jag avsluta med två stycken. Uh, och det är, är icke-animerade serier som gick av okay. den typ. Jag tror båda gick på fyran, en gick jättesent och en gick jättetidigt. mm -hmm. uh, Och den som gick tidigt det var Sequest. Okej. Okay. Aldrig sett. Med uh, Rod uh, Rob, uh, Rob Snyder, han som är med i hajen. Okej. Okay. Jag känner igen igenom? Han, han, var med, han var med i Sequest. Uh, sen hade Andromeda. Ja, samma där. serien hade Andromeda. Okej. Okay. Nej. Inget som, att känner igen Det var någonting som jag alltid tittade på När jag var tonåring i alla fall Jag kan ha varit 14, 15 Någonting sånt där Det gick typ, jag men Andromen det riktigt typ två på natten Okej okay. Det var inte det var dåligt alltid, sent heller Nej eller hur, det var ju typ ja, men det sista som gick Innan kvinnofängelset Ja ah. ah. <laughs> så, så sent Ja ah. mm. det, det, det, det, det är väl de jag har Ja ah. Ska jag dra minna lite då? Gör det! Ja. Absolut, absolut! Eh, första jag har här Denver, den sista dinosaurien Ja, oh, Denver, the last dinosaur Precis He's my friend and a whole lot more <laughs> Det är alltså en dinosaurie som eh, Jag kommer inte ihåg han upp honom. eller hur var det? Men de gräver väl upp honom? Eller gräver... <laughs> eller vafan, det är... Någonting händer, det blir en grop och så hittar de ett ägg Ja, precis och då växer den här dinosaurien upp Och så är det tonåringar Så det är väldigt 80 Och all, alltid bara 80-tal Ja, Jo, det är hur 80-tal som helst den, Det första avsnittet sändes 1988 mm. Alltså det, det, det gick ju bara under det året Ja, så det är ett år innan jag föddes Så jag har ju sett det här också Det här är en ja, enda alltså som det, jag har sett på film liksom. Första avsnittet kom 1 april 88 Och sista sändes 22 november 88 mm. Det låter bara stört mm. ja. Nej, men den är en, en grön dinosaurie Precis <laughs> Med rosa solglasögon uh, Ja, undrar hur mycket de rökte på under det mötet uh, Nej, men precis Det är väldigt mycket <laughs> <laughs> uh, Nästa jag har är en japansk tv-serie som jag såg på film när jag var ung Och det är Rai Grottpojken det är någonting jag har missat kan äh, jag, så, jag säga äh, Ja, samma här Den är riktigt skön faktiskt Den är lite så vux lite läskigare tyckte man då, lite vuxnare mm. Den kom 1971 till 1972 i Japan Så det är också så här, den är väldigt gammal Men det är liksom en kille springer runt Och det är dinosaurier, det är väldigt mycket den är ganska vuxen, det är barn liksom, men den är ganska vuxen för det är mycket blod och sånt. Okej. Okay. Men ja. det var någonting jag kollade sen man såg, den var... Den var... Man tyckte den var väldigt läskig men man kunde inte sluta titta. Ja. Och det är det där pojken. Alltså jag, jag, jag sitter och läser lite grann om Denver. Mm. Dinosaurien. Eh, de hittar ägget bakom typ ett, stang, ett stängsel. Okej. Okay. Och så börjar de leka med ägget. Ja. Och så när de håller på och leker med det så kläcks ägget. Och direkt ur ägget så förstår Denver engelska. Och de döper honom efter staden Denver. Efter de ser staden Denver på en reklamskylt på en buss. Det där, what? Ah, de kan inte bara underbart. ha rökt på på det mötet de måste vara något annat också fan? Ja, Jag vet, jag har en jättebra Idé till serien det, det är en dinosaurie, han förstår engelska Häng med nu, häng med Han förstår engelska så han, har, han, han har rosa äh, ögon. Och så dröper de honom Efter staden Denver Eftersom det står på en buss Föds alla bara ba Ja, wait Den var Promote populark. that guy <laughs> Precis Make Fönsamma him CEO dreven, <laughs> <laughs> <laughs> ha, Har han glasögon på så när han kommer ut ur ägget Nej, det är, nej de klär ju ja, ut honom det så, så det. att han inte ska synas bland människor <laughs> Det är det, är, det, är, det är klassiska Ja <laughs> det är också såhär ta, ta på honom rosa glasögon Så ba nej, det där är ju inte det, det <laughs> Det är lite grann som Stålmannen. Han bara tar på sig ett glasögon och så bara Where did you go? Åh vad Det är så jävla kul. Men vet det var. Under tiden att ni satt och pratade så kommer jag faktiskt på en serie till. Ja jag, Jo, Inspector Gadget. Ja, Självklart. Inspector Gadget. Next time Gadget. <laughs> <Eller hur? laughs> go go, Go gadget, go! <laughs> ja, exakt. Oh. Ja, den är skön <laughs> ja, den minns, ja, den är För den, den. den, titt den tittar jag faktiskt på jäkligt mycket när jag var liten. Det minns jag. Ja. Mm. Oh. Och en penny där som. Vad är det? Vad är det? Det, är, det, är, det är inte hans dotter, utan det är någon sån här brorsdotter eller vad det är, va Jag minns faktiskt inte. Jo, jag tror det. Och så knasiga hunden som kan göra allt möjligt konstigt. Ja. <laughs> oh. uh, jag har tre stycken. Oh. Yes. Första, The Mask. Masken. Oh. Oh, oh. Den gick väl ungefär samtidigt som Gadget och dem tror jag. I alla fall då jag såg dem. Ja, precis. Ja, just det. Precis. Mm. Uh, nu, nu måste jag kolla upp. Men de är ganska tidiga var ordinarie eller originalen om man säger. Säkert, om de har ju haft massor med reruns. Mask släpptes Och slutet 80. 85. Ja. det blev två säsonger varav 75 episoder. Vad jävlar? det är långa, ja äh, det är långa eh säsonger. Ja. Med, med, med, med vad hette han? Ledan för helvete. Trek, äh, tracker! Mm, det är väl ja. han med Mohawk? Nej, eller... mät Tracker! Så det är han där han. med fula brillorna. Jajamän. Hade han Mohawk eller var han flintis? Jag kommer inte ihåg. Nej, Tracker! Ja, var det inte något sånt. Eller, det var, han var ju galen vetenskapsman, vet jag. Jaha! Mm. Uh -huh. Om vi tänker på du... samma skurk. Jag ser också någon nej, Mohawk. Alltså, du, ja, nej, det, det var ju inte skurken. Tracker är ju the, the, the good guy. Jaha, men, men vad heter han i fön? Och, och, och, och um, Ja, vad fan heter... Om ni, om ni som lyssnar anser att ni vet det här bättre än oss Då får ni jättegärna maila in och säga åt oss hur dumma i huvudet vi är Och berätta vad vi hade, eller vad det rätta svaret är Eh, uh, ja. jag kollar här <laughs> Stanley Ipkis heter masken Ja jag då alltså du menar den mask Vilken tänker du på? Men jag nej jag tror du menar serien jag ser TV-serien heter något då standup Ja men det finns en till som heter Mask. Ja för, nej jag föredrar den som gick mellan 95 och 97. Ja. Ah, ah, men då är nu, det ja, ju Ja nu, nu, nu, nu är jag med på din. Ja är jag bara... men det är ju <laughs> nyare efter filmen ja, ju. Alltså jag, jag tänkte på, på serien med bilarna och allt det där. Jaha, nej, ja, det är då vi... Alltså nu bara sa mask. Ja, nej, för det här är The mask som jag tänker please, på. Men nice. den du syftar på, the Nico, mask. det måste ju vara en nyare serie som släpptes efter, äh, vet du, filmen. Jag vet inte den filmen. Som kom 94 där. Ja, kom den 94, ja. ja. För den här blev ju väldigt populär direkt efter, så jag var ju sexbast, så det var ju pre precis i min åldersgrupp ja. där. Uh, oh. The Mask. Alltså, äh? för, för, <laughs> första gången... – The Mask dök upp överhuvudtaget så var det 87. – Ja, precis. – Det var ju det var alltså det, första, första, ja. första, första gången Det är, first, det är första. För sen, sen efter, efter den omgången så kommer väl filmen... – Eller mm. det är någon en serietidning däremellan också? – det, det, det, det, det var ju, han, han förekom ju i en serietidning först. – Ja, precis. – Och det var ju som sagt i Dark Horse... – Ja, exakt. Ja, och då, och då var det ju mask med m, det m a s q -U e Okej. Okay. Och sen så, The Mask i ja. 89. Ja. Precis. Ja. Mm. ja, ja. Jag är med på det. Mm. Men då var det ett Och sen efter det så blev det ju Son of the Mask och så vidare. Och så vidare. Ja. Att det, det, alltså det, det är en hel jävla uppbyggnad till. Nu blir jag helt mosig i huvudet och ja, allt Eller hur, man, man, man, man blir det. ja och Sen kommer ju ja. hunden i masken och det är massor sånt där. De har, <laughs> ja, precis, de precis. Ganska hårt. Men de är ju de stort bra på att göra, vet du det, vad heter det då? Kick-offs eller vad heter det? Man, när de ja. bara glider iväg. <laughs> Spin-offs. Spin Spin-offs, precis. När ja, de bara spinner till. iväg och gör det helt galet. Mm. Det är något de är ruskigt bra på. Men ja. ska jag dra mina två sista lite snabbt? Bara? Absolut, absolut. Ja, kan vi klart. lämna tv-serien sen? Power Rangers Och inte vilken Power Rangers som helst utan Mighty Morphin Power Rangers Ja ja men det är det som är the shit Vad är det de två tre första mm. säsongerna Eller två tre första Och sen som jag kollade första säsongen Av Pokémon ah, För den där var håller jag med. riktigt bra mm. Ja den var stört bra Första säsongen är riktigt bra Sen börjar den spåra bli lite barnslim måste jag säga. Men första var riktigt bra Den kan jag fortfarande sitta och kolla på Den tycker jag är ja, riktigt skön faktiskt. Där håller jag med, faktiskt För första är riktigt riktigt bra men det är de jag hade i alla fall. Ja, men... ja, jag har nog jag... ingen med jag heller. Ja, bara, bara för att... Mask. Mm. Alltså, Mask den andra. med bilarna. Med bilarna! Som har som, som har världens bästa titellåt. Jaha. Någonsin. Av alla serier som någonsin har funnits. I, okay. i, i, I min bok så har Mask den absolut bästa. Får vi höra den, tror du? För det, för det är typ... Den är ju så typ typisk, eller 80-talsrocken. Okej. Okay. Men lite glömligt, lite, det, det är väldigt svängigt, det är snygga refränger, det är såklart ett gitarrsolo. och. Du har varit bra på att sjunga hittills Daniel, kör! <laughs> den, den här ska, den här, den, jag vill inte förstöra den här låten Nej, okej, okay. det är fullt förståeligt jag, jag, kan, jag kan skicka över på, på Skype att ja, ja, Jag kommer faktiskt att tänka på det nu när vi pratar bilar ja. Det här är lite äldre, det här är från 1999 till 2001 mm. Och det är NASCAR Racers Och nu vet den här där de körde NASCAR-bilar på en bana och så satte de alltid i simulatorer Fyra pers, är det någon av er som såg den? Nej, ja, Nej. Det, måste, det måste jag totalt ha missat um, Ja, samma här För jag, känner jag inte kom ihåg, den var riktigt häftig För det var, den var lite modernare man fick, Det var lite såhär datagjortaktigt I vissa delar, men ändå tecknad äh, det var riktigt coolt li, li, lite, lite originaltron med andra ord Ja, ungefär, men bilarna var näskar Man tyckte de var så oerhört coola Och det var det var mycket mer stunt Än riktigt näskar som bara går runt runt Utan det här var liksom loopar Och det var allt möjligt Mm. Ja men hmm. det var bara någonting jag kom på <laughs> ja. <laughs> Men då hoppas vi att tv-serie går på filmer då Har ni några ja. goda filmer som ni tänker på? Ja när vi avslutade seriebiten på just den biten så då The, The Mask mm. 94 med ja, Jim Carrey jo, jo. Ja det var ju Kameradias alla och... där Ja precis, det var ju alla där Mm. Det, det är helt, eh, det är fruktansvärt detektiven och... Eh, Exakt mm. Och When Nature Calls Eller vad den där tvåan heter <laughs> Ja det var tvåan ja. ja. det ja de, de, de, de, de har ju fastnat oh, Riktigt mycket Det är väl de filmerna man, man Liksom om någon säger Säg en film från din barndom så är det ju dem Asså, ja. ja det är de, de ja, det är för, första Jag för kommer att så tänka så på Ja precis Ja <laughs> <Precis. laughs> är du då, har du några schyssta Star Wars Ja, jag var lite för men ja Jag tänkte säga detsamma, jag minns inte ens när de släpptes överhuvudtaget Första var väl 79 Ja, visst Stämmer nog Det är så Det är så skönt att ja du är 89 Ja, 79 77, men så var jag tyckte det var någonting som 77 Uh, första Men var ju, uh, jag växte ju upp med uh, ja, jag hade ju, min bästa polare det var ju en prästson okay. som inte alls var kristen nej på något vis uh, och hans bröder var ju så ultra Mm. Speciellt filmnördar och tv-spelsnördar liksom, det, var, det, var liksom, det var genom dem jag fick liksom, min, min nördiga sida liksom. Det var ju därifrån det kommer mm. uh, Och då, då var det, ju, det, var, det var ju Star Wars, det var Star Trek, uh, New Generation Och, och ja, de första filmerna med, med Kirk mm. uh, Så att, alltså, det var ju mycket rymd mm. uh -huh. Det var väldigt mycket rymd och så var det väldigt mycket spagettivästern Ja men jag tänkte säga Med Klintan äh, lite... liksom okay. Ja men precis, är inte det lite så här, vad heter det Alltså Det var väl det som var då Ja. 80-90 men... där någonstans var det inte, jättemy... kom inte jättemycket så som... ja, det, det, det, det kom inte jättemycket Utan det fick ett återsving ja, ja men så skulle Att vi, ja, liksom, precis. det vara De filmerna blev moderna igen eller, ja. eller moderna, de blev inte moderna Men de blev jättepopulära igen Ja, oh, precis. När jag växte upp. så att, mm. var det som, ja, men, Klart man kollade på det. Alltså, vi hade ju liksom en, till och med en filmklubb. Där vi satt och kollade på ja, men, allt möjligt. Det var James Bond, det var eh, Waterworld, eh, oh. Jurassic Park. Ja. Oh. Oh. Eh, eh, vad hade vi med det där? Det var eh, Tillbaka till framtiden. Ja, precis. Jag tänkte precis också ta upp det tillbaka till äh. framtiden är det är också riktigt kult och det, är sens. det är faktiskt ingenting jag kollade på när jag var då faktiskt okay. det kollade jag på mycket senare och så, och så Teen Wolf nej äh, det såg jag jag vet ja. vad det är men jag kollade med, ju på, på den då med Michael J. Fox som var han var ju varul ja, och spelar basket äh, och spelar basket precis ja. <laughs> eh, och så var det åh ja vilka var det mer det var uh, Herbie bilen ah. ja just det eh, ja. och så ja det Åh, oh, oh, vad fan heter den? Men då, den men då ah. pratar vi den nya Herbie va? Nej! Nej, Nej. Nej den inte den, hej, den med Vince Lohan. När kom den första då? Oj, 60-talet. Ja, -talet, 60 -talet, ja jag tänkte säga det. Den är gammal. Ja, jag ska kolla upp det. Här. Den är riktigt. Men apropå det, när du ändå kollar upp det Daniel, så ja. du, Det var ju någon som nämnde Bond och Jurassic Park och de här grejerna. Jag, är det någon? det var jag. Är det någon film som, som ni har där som verkligen äts sig fast på grund av att ni kanske var lite för unga för att titta på den? Vilken då menar du? Alltså, har, har ni någon sån film som du, du ser verkligen äh... gå just för att du var lite för ung för att titta ja, på den? Egentligen? Jag har den som... Alien 1 och 2. Oh, oh, oh, oh, oh. Eh, Terminator oh. 1. Ja, ah, ah. då såg jag Då måste jag ha varit typ 5 år. Ah. Terminator, den var ju skitläskig när man var så ung. Ah. Ah, ja, precis. Eh, så hade jag eh, det. Och oh, det, det, oh, oh, oh, det är ondskefullt Och oh, oh, oh, oh, imse vimse spindel vem, vem låter ett barn titta på det? Man Vi hade ut. Ja det, så det blev så Det gick på tv och sen så bara, satt man där Ja ah, okay. det är det är riktigt ondskefullt ja, oh. uh, Jag har ja, något liknande Mamma ma, ma och pappa var, var I väg och så ah, Det var någon film ja. på tv och så satt äh. man, och så vill man Så hade man filten framför ansiktet Och så gömde ja. man sig bakom den där det Och så klassiken. Ja. Jag kunde ju inte sova på typ tre veckor efter det. Nej, det är fullt så dåligt. Jag, jag kollade på det både då och lite senare. Jag tyck, tyckte fortfarande att var läskig Även fast man såg alla dåliga specialeffekter och allting. Tyckte ändå den var läskig Men idag är ju den helt underbar Ja, ja det är det, det. Absolut den är, bara, den är bara sjukt rolig mm. Ja, och störd Jag, jag alltså såg det använt. för inte så länge sedan Jag måste säga, vissa effekter håller faktiskt än idag Ja, herregud ja, är, ja. Så, jag, jag såg älskar den. scenen där den kommer upp ur gårdbrunnen Ja, det är oh, den äckligaste den är, jag sett. Oh, Det är fan. så vidrig <laughs> <laughs> Varför jag nämnde det nämligen För att jag har ju en Ett Prakt exempel. Jag vet, att jag var hemma med mina två äldre bröder och eh, våran farbror. Mm. Som, eh, som eh, redan då tankade ner mycket filmer och sånt där. Och då vet jag, vi satt och tittade på datorn. Och jag ville så jäkla gärna kolla på Resident Evil. Första. Okay. Och jag måste ha varit kanske sex, sju, eller något. Och jag vet att eh, scenen när den killen tror jag det var, som går in i i korridoren med laserstrålarna. Ja, mörker alltså där. Det... Du, du, du kan inte, du kan inte vara sex, sju år Nej, gammal. Jag tänkte, för den kom den... ja, jag, kom jag tänkte 2002. Ja, jag tänkte den är bra äldre. Är det så sen? Den sen. Åh oh, jävla, ja, men då var det då. tolv jag. alltså. Jag fick för mig att det inte hade flyttat ens. Ja men ändå, kolla på men den om den 12 ja, fast. Ja, hur som. Jag vet fortfarande att den, den har ju verkligen bränt sig fast just den scenen. Uh. Den är ju den underbar. Han, när han hoppar för strålarna och, så, ja, och sen är det bara... Pvur, kommer det jävla nätet och strimlar han. Det vet jag. Det, det, den synen såg jag länge framför mig när jag blundade. Mm. Jag har Uch. fortfarande också en sån scen. Jag var hemma... Men är ett gamla VHS. Föräldrarna oh. spelade in från det som gick på tv. Och så kommer jag att hitta ett omärkt band, stoppar in, <laughs> klickar play. Vad ser jag? Jo, jag ser ett barn som öppnar en dörr och ser en oh, naken kvinna in. ligga i ett badkar. The oh. Shining! The Shining. Oh. Han, och sen springer han ut, så kommer vuxna in, går in och ser det där, bara vad han ser rädd för? Och ser det där bara, oh! Och sen vände han sig om, vände tillbaka och då är det skitäcklig gammal kärring, helt sönderruttnad. Och jag sitter oh, där bara, oh. ah, vad klick, stänger <laughs> av. Jag kunde inte sova. Och jag kan säga till jag föräldrarna att näst, jag kollade, Jag trodde liksom. det nästan att skulle vara något helt annat när du berättade det på det där viset. Nej, det, det kom senare. <laughs> Men sen hade jag också, mina kusiner är lite äldre som jag påpekar. Och jag var hemma mm. hos dem, hyrde film, äldre kusiner gick och hyrde. Kommer här med Anna Konda. Oh. Den är inte heller jättemysig när man är ganska <skratt> ung Jag när jag var 11 första gången Men det är fortfarande en av de bästa filmerna I nostalgivsväng som jag kommer ihåg nu Ibland sätter jag bara på Anaconda Bara för att den är skön nostalgitripp Ja De filmerna efter ska man absolut inte kolla håll... på Men <skratt> men håller verkligen första I nostalgiväg, ja, nostalgiväg okay, ja, effektväg Nej Nej, nej, nej, nej. Man ser hur då. Dåliga... jag... fy fan, nej, nej, nej, nej. Det är ren åstadgi kan jag säga. Ja. herregud ja. Men eh, jag har några filmer som jag tänkte rabla upp och se om ni känner igen några. Mm -hmm. mm. The Mighty Ducks. Jajamän, och dettarna tvåan. Och trean. Tre ja. Alla tre <laughs> står här. hemma. Jag var länge sedan såg trean. Knapp, knappt så jag kommer ihåg trean, men ja. Jag håller de första två. Ja. Är det trean som är mästerskapet eller är det tvåan? Trean när där de är Team America, eller vad det är. Ja, precis. Tvåan två där de är Team America. De går i skola och det där. Ja, team, ja. USA, ja, och team USA. Ja, Team USA. Och de sen... ska spela finalen mot Island. Ja, precis. Ja. Det är så här, får fan fick de den idén ifrån? Varför inte typ Tjeckien eller ja. Sverige? Så bara, nej, Island. Mm, stenhårda Island. Och ja, det är ju liksom... Och sen treande är typ fortsättning på det har jag för mig, eller hur det är? Ja, visst, visst är det det. Jag ja. tror det i alla fall. Men ettan är fortfarande bäst. Ja, ja, ja. Ja, men det är den. Absolut. I'm Goldberg, the goalie! <laughs> Goldberg! Uh, Ghostbusters. Hej, man, gole, gole, gole, gole, gole, gole. Hej, gole, gole, gole, gole, gole, gole. Hej, gole, gole, gole, gole, gole. Vackert. <laughs> ah, sorry. <laughs> Nej, det är svart jag är det kontrollen, i kontrollen. Jag kunde inte hjälpa Ghostbusters. Ja, sk du med mig, eller Vad har vi mer? Vi har Willow. Ja! Oh, den har faktiskt inte sett. Med, med, med, med, med, oh, uh, med, med, Precis. och, så är och, ju han, vad heter han? Den unga... och, och, och, och, med, i Star Wars-filmerna. med, med, kommer vara med, i nya Star Wars också, så... Han är stört, skön, liten. en Trailer som finns på Som de lade upp på Youtube Där han har suttit sen, för, sen de tidigare När de skulle göra de för, tre första filmerna Eller de skulle göra de tre första filmerna han sitter och väntar att telefonen ska ringa Så han får komma tillbaka Och det börjar när han i sen har de hängt på Skitdåliga skäggparuker På mm. det här. den är helt katastrof Den är skitrolig och sen ringer de äntligen Han bara, ja, ja Det är så skönt Uh, även, även Tony Cox är ju med han som är han, han är också en ruggigt känd uh, uh, dverg, uh, den mörka killen som är med i Minions igen bland annat. Mm. Han som skäl Jim Carrys fru eller flickvän vad Ja, ja just det, ja. Han, han är också med i i uh, Willow. sa, han är det. Ja. Det är, han. är med i begynnelsen för då är det alla. Ja, precis. Det ah, ja, uh, efter det har jag Bigfoot and the Henderson. Är det någon av er som såg den? Nej, det här känner jag inte ja, det, igen Den verkar bekant mm. utav helvetet. För det är ju Bigfoot, och så är det är en familj som köper på Bigfoot och tar hem honom för att de ska visa upp honom Och det Va? är ju pappan där, är pappan från tredje klotet från Solen Ja! nu när du säger mm. det Och det är hur de Självklart. tror att han är död och tar hem honom, sen visar det sig att han är ju inte död Så han lever ju runt där i deras hus och det är, det är puttinuttigt och det är allt möjligt Ja, det här klickar inte alls faktiskt. Den, totalt. den är ganska... Jag såg den först hos min... Den kom, eh, 87. Mm. Ja. Jag såg den här med Mammol Så hittade jag den på det så jag var ju tvungen att skaffa den. Det är ren mm. g trip uh, en, en som jag har så är ju... Uh, Dragonheart. Oh, Åh, Dragonheart. Mycket Nej. bra, mycket bra. Nej, inte. Med... Uh, uh, Ja, han som har rösten till, till draken, uh -huh. det är ju Sean Connery. Ja, så är det han. Oh! Jaj, coolt. Och så är, Dennis, så är det Dennis Quaid som är huvudrollen. Ja, precis. Jag ska bara sträcka mig lite och... Jag känner att jag måste hem, låna, måste hem och låna lite film av det, Nico. Ja, jag har jag tror det är tvåan jag har här. Och så har vi någon som känner igen Legend. Uh, beskriv. Jag känner igen namnet. Med Tom Cruise. Legend, där han ska slåss mot djävulen. Nej, det tror jag missar faktiskt. Eh, uh, ska jag se. Det är ju han som spelar det, Tim Curry. Ja. Uh. Det är han som är Darkness, alltså djävulen okay. i den filmen också. Nej, Så det var det är... Tim det Curry är en helt... stor fan av så jag måste nog kolla upp den i så fall. Ja. Och uh, Robert Picardo, han som är uh, läkaren i uh, Star Trek uh, Voyager. Ja. Uh -huh. Han är ju med också i, okay. i den filmen bland annat. Så det, det, det är många kändisar som är med i, i den filmen. Mm. Uh, sen har vi ju Highlander. Självklart. Du kan bli bara en. Ettan, och, ett, och som är bäst. fyra då spår allt. Ja. Uh -huh. det, det finns väl sju filmer. Ja. Alltså jag har bara sett de Sex eller sju filmer tror jag, jag. jag har bara yes. sett de fyra första ja, Sen ja. blev det lite too much ja. Men första är skit bra en klassiker Precis eh, Sen har vi en skräckklassiker är det Skräckkomedi eh, Beetlejuice <laughs> Beetlejuice, ja Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Säger man hans namn tre gånger så, så, så kommer han eller lämnar han Precis, det är ju mm. det man måste komma ihåg och säga det för att Precis. skicka tillbaka Precis. Så någon ska ni, vet, en ni, ni svävar, eller? ni svävar sjukt högt ovanför mitt huvud just nu känner jag äh, det någon, äh, äh, äh, Dödskallgänget, The Goonies Ja, den är ju riktigt bra Den är, den är en ordentlig klassiker Ja så, det, är, det är verkligen så här barnäventyr Do the truffle shuffle Ja, <laughs> ah, do the truffle shuffle <laughs> I don't want <rör> uh, ja. uh, to det, det finns ju sjukt mycket bra uh, filmer från början av 90-talet, slutet 80-talet Jag kan ju dra minna en, en till som jag har uh, Three Ninjas, har ni sett dem? Ja, jamen. Speciellt Three Ninjas Kickback är min favorit Med Cole, TomTom -tom och Rocky Mm. Är, de är riktigt sköna Men det här är min favoritfilm någonsin Folk kanske inte tror att jag är klok Men det är, den är så bra tycker jag Vild och Galen i Beverly Hills Eller Beverly Hills Ninja som den heter egentligen Den är så dålig Med det är Chris cool. Farley <laughs> I, Nä, visst, Den är na, rolig men är den, är inte, den är inte bra oh, Den är så underbar Är det den filmen jag tror det är? Eh, oh, det är brorsan bra. är ju han som är eh, Luke Kang i Mortal Kombat-filmerna ja. Precis. Och så är det ju tjocka Chris Farley från ja, SNL Ja, den är ju underbar <laughs> Den är så <laughs> Ja, den är ju helt fantastisk <sighs> Ja Det är nästan så att det inte kan bli bättre Ja, ah, det, det är en av mina favoritfilmer Den är så skönt För att <laughs> den är så överdrivet Den är ju mådde dålig. Och så är Chris Rock med också <laughs> just det, det är en, ja. Och så Som är... att det gjorde filmen bättre Bara det i försök. Ja, det är massor med sköna personer som är med Men... Det var mina filmer, hade ni något mer? Ja, ja jag, jag kan inte komma på något mer Nej för, för, mm. för, för, för, för att gå tillbaka lite grann innan vi börjar spåra mm. med massa filmer uh, Herbie mm. Ja Pratar vi om, när, när första filmen kom ja. 68 Åh, oh, är det Oj, så fann? pass? Då måste jag säga att då håller den jävligt bra mm. Faktiskt oh, Vad heter den då, nu när jag tänker efter uh, Bob's Let Team, vad heter den? Jamaica. Cool Runnings cool Runnings, ja. cool Runnings Med John Candy men. Också en, en skåde som gick bort alldeles för tidigt mm. Som mm. även var med i Ensam Hemma Precis Han sa med det här bandet som morsan Jajamän, Polkabandet ah, Den mm. stora killen ja, Jajamän. Jajamän Han dog väl av fettma, va? Uh, Eller något liknande det var inte, noll... Jag är inte helt säker Jag tror det var något brås på det det är Som man trodde Chris Farley Som vi pratade tidigare om skulle gå bort Han dog av en hjärtattack mm. för, Förmodligen ja. på grund av sin fetma ja, Antagligen liksom. ja, han, han, han dog i, i sin sömn ja. Ja. Det är väldigt många som gått för tidigt Som jag sa Chris Farley Som eh, inte kände sig älskad Så han eh, liksom Alla hans pengar gick till prostitution Droger och sprit mm. Han dog efter, vad var det En veckas festandes och han dog eh, han öppnade dörren tillsammans med sin prostituerad, sen föll han ihop död, liksom. Precis. Ja, det är men då gick jag i alla fall yeah. fort och smärtfritt. Ja, man får ju se det så. Ja, <laughs> alltid något. Ja, men yes. eh, nej, jag har ingen mer filmer jag kan komma på på rak hand, så här. Alltså, det finns jag har ju en. så otroligt mycket ja, filmer. Och, ja, fanna, fanna kör. kör ja, men jag, jag har en som jag, som jag vet att... Eh, liksom inför det här, alltså inte pratar vi lite, eller inte pratar om nu, utan vi sa ju att vi skulle prata om det här, och då kommer ja. jag tänka på den. Det är jag vet inte om ni har sett den, men Bernardo och Bianca i Australien. Ja, oh, den är gammal, kanske Den är ryggigt gammal. Ja, och sjukt bra. Jag var till och med tvungen att Jag minns inte riktigt vad, vad som hände och så jag vet bara att jag minns namnet, så jag var tvungen att gå in och kolla på lite klipp. Och det är ju. Det är ju stört kul Jag förstår ju verkligen varför jag tyckte den var bra när jag var mindre Är det inte någon vidrig ja. ödla som jag har. Ja, exakt exakt. Det är ju någon stor sån Eller vad det är ja, som är, ja, är. En, en varan till och med Ja, ja varan, precis ja. Som en jävla knähund till någon stor jägare där Ja, precis äh, bernhardt bianca och Den är ju fan gammal Ja, ja och den är, det är ju sjukt bra Eller jag gammal och gammal 90 ja. Mm. ja, men det är ganska gammalt ändå Ja, typ lika gammal som dig Ja, ja typ, typ. Ja. Jag kom på en till, jag måste nämna bara ja, ja, Rädda Willy ja. Oh. Mm. Det är ju en mysfilm som man... <laughs> ja, det, är en, det är en mysfilm, Det är en riktig klart. mysfilm ja, Anna, Isis, Anna, Aces På tal om film så fyller Kevin Bacon år, i, i år idag Asså? Så Grattis Kevin Bacon oh, Grattis Han blir 57 år gammal bra, hurra, hurra, hurra. <laughs> <Yay. klaps> Ja <laughs> Bara sådär eh, Ska vi gå in på nästa lite snabbt? Eller vill ni ja, ha honom mer? Nej, det är ju sl slut Vad är det lite snabbt? Äh, lite snabbt, jag tänkte bara ta upp lite leksaker Ja För okay, jag har ja, kollat det. lite Det finns ju sköna dokumentärer med Toy Hunters och allt möjligt kör. Så jag tänkte kolla, har ni några schyssta leksaker som verkligen påminner om er barndom? Ja <laughs> Eller vill du köra först, Värna? Ja, ah, jag har svårt att komma på någon faktiskt, jag tror inte jag har något sånt kvar Jag har ju pratat om, du, så... Biker Mice har vi redan pratat ja. om, det har ju men kört, kör ni så ska jag fundera vi om att vi kan det man kan komma mm. på något. Uh, nej men... För mig var det ju typ G.I. Joe. Oh. Uh, Micro Machines. Körde... Hade jag väldigt mycket av. Oh. Uh, Sen var det ju Action Force, Action Man. Action uh, Man, det var som, som, som var typ en spin-off av G.I. Joe. Ja, oh, precis. Uh, men alltså, den, den största delen av min... Barndom mm. Måste jag nog säga det är Lego Ja alltså. det, det, det, det, det är min all time favorite no. Samma alltså, Det här. finns ingenting som slår Lego Nej det gick ju att göra vad som helst Precis alltså, man, man, nu... man fick använda fantasin och just, ja. just skapa Vad du än ville Exakt Och när man var liten så var det inte så jävla noga heller Med hur det såg ut Det var ju mer av vad din fantasi sa att det var Ja, så att du, kunde ju, du kunde ju bygga ihop för precis vad som helst. Om det var kalle eller om det var himmen eller vad fan det var som helst. Du satt ihop några gröna klossar, då var det Battlecat plötsligt. Ja. Det, liksom, det behövdes inte vara så mycket. Jag, jag, jag byggde ofta hus och lastbilar och bilar och grejer så här. Ja. My mycket sånt. Mycket futuristiskt. Mm. gjorde jag. Mm. Eh, det var kul. Jag har ett, ett speciellt minne Från när vi sitter med Legot. Eh, jag måste ha varit, ja, vad kan jag ha varit? Typ 12. 11-12 där någonstans. Eh, och vi, ja, men dra fram Legot liksom. För att bro, brorsan, äl, min äldsta brorsa, då? Han, då var han 19 då. Ja. Nej vänta, då ska jag 12. Jo, precis. Eh, 19. Eh, för han hade sin polare över dem och sa nej, men dra fram Legot. Så vi satt där och jag sitter och bygger mina bilar liksom. Medans brorsans polare... Sitter och fipplar med sitt. Och så är jag plötsligt bara. Men kolla grabbar. De har byggt en. Ja typ en, en pedestal. Och så uppe på pedestalen. Så är det ett vridbart stycke. Som går att vrida 360 grader. Uppe på den. Vridbara delen. Så är det en stor stol. Med ja, men, typ joysticks. Mm. Och framför joysticken. Så är det en minigan med individuellt vridbara delar okay. oh, så, att, så att när den vred sig så vred sig alla pipor individuellt oh, nice. coolt så vi bara så här. nej nu gör något någonting annat ja. <laughs> <laughs> äh. då, då var man så jävla besegrad så jag, så här, jag vill inte hålla på med lego. mer fantasin tog liksom slut där ja, det var här, ja, totalt <laughs> Så det, det, det, det bästa minnet jag har från just Lego-byggandet var så här. Vad i helvete <laughs> Men jag vet ju att det, det kliar han, ju man. i dig Nico, det kliar ju i dig nu Så kör, kör uh, ja, Jag har ju också ett litet minne, vi pratade om Action Man Där nämnde du mm -hmm. mm. Och jag hade en, och jag hade Jag ville ju ha väldigt mycket visuellt Så jag gjorde ju, satte massor med häftstift Under ett A4-papper Och tyckte det så att det blev som Spiktaggarna måste ta sig över och massor sånt där Sen kommer polar polare hem till mig och vill leka. Så vi bara, ja ah, visst. Och sen så, han går in i mitt rum, jag snackar med morsan eller något. Sen går jag in och jag hittar inte honom. Och jag bara, han ja. kan ju inte bara försvunnit. Så jag börjar gå runt där. Och jag glömmer bort den där pappersbiten. Med ah. nålar som sticker upp. Så jag sätter ju ner foten stenart ah. rakt på den. Ah. Som är bakom soffan, jag tror han är bakom Så jag skapar fram och bara, Buh! Och trycker ner min fot, men den smäller ni vet. Och jag skriker och jag har världens flabb under min säng För han har ju sett allt i perfekt vinkel Hur allt ner i min, in i min fot That's so evil Så jag sitter där och drar ut Och det är de här med platt bakgrund Så jag måste ju ta det med, med naglarna för att få ut dem För de sitter så djupt Och jag var mm. Ja, Jag förstår det men det är sådana här minnen man har Men utöver det så saker jag hade Batman 80-tal serien De höll ju på bra länge här i Sverige Mm. Och jag fick ju den här Batman-grottan Så jag, allt var ju bara Batman Det var ju det man skulle mm. ha he lite, det var med mina kusiner som hade För jag missade ju det här Med G.I. Joe, He-Man mm. Transformers, för det Försvann lite när jag började komma upp I leksaksåldern mm. Så det var mina kusiner hade lite, samma sak Ghostbusters Hade de med Ghostbusters-bilen Och allt sånt där mm. ja, jag, jag tror jag fick mina leksaker mm. mera Liksom ner i Trappa neråt så för mina bröder För att jag vet att jag, hatt, jag hade Battlecat ja, Med alla de här till Med sadel och hjälm Och fan allt man hade till den där saken ja, Precis ja. och mina kusiner är lite äldre Så jag fick ju leka med det där jag var dem. Ja. dem Man kommer ihåg den här Röda som sticker ut ögonen när man drog i ryggen. Och ja. en stor, hårig, brun sak Och massa sådana där men det var mm. ingenting jag hade själv, utan det var ju... Pratar liksom... vi fortfarande om leksaker nu? Ja, det är he ja Ja, okej. You det. <went> ja, <there. laughs> ah, just <clears throat> Men som ja. sagt, det jag hade själv. Det var Batman, Teenage Mutant Ninja Turtles till förbannelse. Och Biker Mice från Mars, det var mina grejer. Mm. Mm. Mm. Och sen... Eh... Pog som ni kommer ihåg vad det var oh, oh, oh, ja, jo, det, det, det spelar man med skitmycket mm, Det var ju så, mycket det, det spelade jag med i oj, Jag, måste, jag gick i mellanstadiet då så 95-96 då ja. men, men jag vet också att, vet också att det, det var väldigt många olika sätt Man höll på och lekte med de här och spelade ja. med de här ja. Ja. Hur, hur, hur körde ni? Oj När ni skulle spela mot varandra eller så här Och greja med dem eller ni kanske inte gjorde så Jag samlade mest tror jag bara man, det okay. var ju något man Nej, skulle är... ha, jag tror inte jag spelar så mycket Nej, jag, inte jag heller faktiskt För, för hos oss så, så spelar vi ju med dem Okej okay. ja. och, och liksom man skulle kasta och komma närmast väggen um, Alltså man fick ju något såhär, A4 Det var med olika grejer, det fanns ju typ olika sätt att spela Ja, ja men precis, för det är det jag minns Jag vet att man, det var, jag vet att jag med andra pooler och så Som har berättat att uh. de också har hört på med Pogs och så Och då, då körde de på ett helt annat sätt uh. Då körde de någonting... Med det här man lägger dem i en stor hög och så ska man kasta den här tjocka tunga uppe på. Ah. Och så de som vänds upp, de vinner man typ eller vad fan. Ja, det precis. Hos oss så kastade man dem mot, man stod liksom ett visst an, eller ett, mm. en, en viss bit från väggen och så, stod, ja. så fick man kasta sig tre eller fem var. Ja. Och den som kom närmast väggen, den vann alla som, man hade, som ja, alla ja. hade kastat. Mm. För det minns jag. Nej, jag tror vi satte upp några, no alltså det som jag kommer ihåg. Det vi satte upp några och så skulle man ju, kunde man ju flippa dem. Ja, Så precis. vi skulle ta en och flippa upp på den där högen. Ah. Och den som, flipades, den som stannade där uppe, han ja. fick ju hela högen. Ja, så man ja, tog precis. några av och tog några. Till slut hade man ju bara, så man la ju aldrig upp favoriterna. Man, bara upp liksom. han, man, man, man var rätt skoningslös när man var mindre ja. sådär. Oh, ja. Oh, ja. Men vi körde det mycket man... byten också Ja. liksom... Ja, men för som i vårt fall, vad fan, man kunde ju stå man kunde ju vara typ 5 pers som stod och kastat fem var ja. mm. Och så vinner den ena snubben och bara ja ah, det är bara kanske in, det var ett helrör liksom man hade vunnit ja. plötsligt Ja men det är som jag hör morsan jobbar på skolan och bara, när ungarna sitter och ska spela pokémon kort ja, Och de bara, ja. en unge står där, den här lite coolare, lite tuffa som är lite tuffa, bara liksom Står på kameran och har tillkort, ja ah, jag lägger fram den här och så lägger den annan fram sin Han bara, nej, min är mycket bättre, jag tar din <laughs> ja, Okej, okay. ja, och så var jag där och putsade fönster Så ja. jag bara, nej så där spelar jag inte, ska jag lära mig hur man spelar på riktigt? Nej, mm. Nej, det är då Vi har våra egna regler här och Så det, det var, var liksom, det var men det var ju lite så vad fan den ja. som var tuffast, han bestämde ju vilka regler det skulle mm. vara Och det var ju oftast så att han vann Ja, och lärarna kommer att kolla, de kan inga regler, de ser ju inte ifrån Nej, från, så det är nej, liksom, nej, nej, nej, gud nej Det är och det lag, var ju djungens lag är Ja, precis, det var ju djungens slag verkligen För lämnar man inte ifrån sig sen, ja, då fick man ju skit för det sen Ja, precis Så fick man inte mm. vara med och då kunde man inte vinna något nya sen i alla fall <laughs> Nej, precis På tal om samla och byta och ha sig hockeykort Åh oh. Det var sjukt populärt just när jag gick i Mellanstadiet också. 95-96. Ja, jag tänkte, jag tänkte säga, det är väl nästan generationen, i alla fall generationen över ja. mig. Jag vet man att är... man hade Pokémon, inte Pokémon, man hade hockeykort. Ja, men, alltså jag hade, jag, jag hade typ, jag, jag, jag var uppe på 8-900 kort. Ja, precis. För jag vet, på, just och, det, och de är bara spårlöst försvunna. Alltså. Jag vet inte var de är. Jag har faktiskt min perm kvar hemma, eller jag har brorsarnas perm kvar ja. hemma. Så jag vet, det är en jävla massa kort i mm. Ja, min, min samling var Jag har kollat upp lite grann Vad mina kort skulle ha varit värda idag Ja Sist är en 6-7 000 Ja, mm. absolut. <laughs> <Bär>, vad kul! <laughs> ja, ja Nej, väl, då, Jag, jag, jag hade, hade ju sålt, sålt mycket av det Ja Om Nej, det jag vet ju, farsan Det var ju typ han köpte något boosterpack För att han tyckte man skulle ha Men det var mm. inte så, jag hade några Men sen kom han hem till kusinerna Då och det också så permamman bara Alltså, oh, oh, oh, oh, yeah. ja, ja. Men det var. vart ju mera Pokémon för dig och mig, Nikos. Ja, det blev väldigt stort. Det, det kom precis, ju Det, blev, det blev väl Poggo och, och Pokémon-grejen ja. som kom efteråt ja. Mm. ja, men precis. För det, för det tog ju liksom lite över. Det var ju liksom, man, man skulle ju nästan lite naturligt gå upp till hockeykort när man vart lite äldre, men då kom ju Pokémon där i, mm. i samma veva. Jo, precis. Ja, och så, det var ju liksom, Pokémon-korten kom, Pokémon-spelen, det var ju då när vi kom, det var ju då Pokémon-hysterin slog till ja, ordentligt exakt, ja. exakt Det gick ju inte att vända sig någonstans och inte se Pokémon Nej, det, det, det var ju verkligen överallt Så det är liksom, jag spelar fortfarande Pokémon-spelen, men de är inte roliga längre Jag vill komma tillbaka till Pokémon Röd och Blå, det är det spelet oh, jag vill ha För det är fortfarande så jäkla bra Jaha, det ligger hemma, ja, jag det var ju med Pokémon har... Blå Ja, klassiska Gameboy Yes, oh. riktiga, riktiga Nej, jag har ju bara den här uh, Leaf Green som kom sen till Gameboy Advance Aha. Det är samma spel, det är bara att det är med färg nu för tiden Ja, nej, jag, för jag, jag, har, det... jag har riktiga gamla Gameboy med, med Pokémon blå och svart Eller den där klassiska svartvitt. Ja, nice. Eller inte vitt, svart var det väl <laughs> Nej, det kommer ihåg att komma, man spelade till förbandelse Ja, och jag minns hur besviken jag var när morsan och farsan kom hem eller jag var nöjd då när de kom hem och jag fick det här Gameboy Så kom han till skolan och då hade ju Gameboy Color hunnit kommit. Nej, okej. Okay. Ja, så kom man dit. Ja, titta jag har fått Gameboyt. så kommer nästa unge jävel. Bara titta jag har färg. Ja, men släng det i väggen unge. Men det typ hälften så stor som det färg Ja, <laughs> exakt. Man, man bara, aha, skit. Ja. ja. Det, det, här, det här är er grej, jag låter dig prata. Ja. Ja, men det var, det, det var ju så. på ja. fan. Men ja. då kommer vi ganska direkt in på sist om inte ni har några mer leksaker. Nej, kör. TV-spelen. Men det får ni höra först nästa vecka när vi återupptar detta avsnitt av A Bit of Nerdiness. Tills dess, ha det bra. Hej!